Tu sei un giornalista di merda Perché tu stimoli andare al cesso Quando sento te, te mi non voglia di cagare Perché tu hai una capacità di fare giornalismo Pari a zero Pari a zero Ok? La zanzara Tutto è raro Gioia Tu Tu sai che non va la vita Come ragazzo mio Ci son colpi di qual fanti Di la mille topi tutti per te E senza che pungono me Sono le stesse che poi pungeranno te E tutto questo perché con tanti galli Che cantano non si fa mai Giorno ghi, ghi, ghi. Davide, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? S -S -S -S -S, con tanti galli che cantano. Troppi galline rispondono. Kiki kiki. Kiki. Davide, e se i piccioni spariscono? Davide, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Non c'è modo migliore di iniziare la trasmissione questa sera. Yeah. Sì. Non c'è modo migliore, cari ascoltatori, 80024, 80024, questa è la zanzara che imboca a gran voce, imboca a gran voce, l'ho già scritto su Twitter, le dimissioni del Ministro della Giustizia, noi non contiamo nulla ovviamente, però le imbochiamo lo stesso, le dimissioni immediate del signor Ministro della Giustizia, la nostra amata, la nostra amata Cancellieri, perché? perché come si fa a giustificare l'interessamento, le telefonate, tra cui una, tra cui una qualsiasi cosa io possa fare conta su di me. Non lo so cosa possa fare, però guarda, sono veramente dispiaciuta. Una telefonata fatta alla famiglia Ligresti, a un componente della famiglia Ligresti quando la figlia del patron Ligresti era in carcere e si dice soffriva, poteva tornare a essere anorressica, eccetera, eccetera. Insomma, mi pure tu, ragazzo mio, vedi un È intervenuta non dico per far scarcerare, perché questo non si può provare, però fatto sta che dopo l'interessamento della cancellieria, dopo 15 giorni è arrivata la scarcerazione. Com'è mai? La Zanzara in bocca alle dimissioni immediate del ministro della giustizia, ma non è che poi le dimissioni siano una tragedia. Uno si dimette, fa il ministro, poi ritorna a fare il prefetto, è un No, atto gravissimo. Bah, insomma, come si fa? Come si gravissimo. fa a giustificare una cosa del genere? C'è una persona scarcerata e io noi siamo contro anche gli abusi della della carcerazione preventiva, per carità. Però amici miei fatto gravissimo Son tutti uguali no e e quanti quante famiglie ci sono che adesso sono autorizzati a dire signora cancelliere c'è mio figlio in carcere che sta male c'è mio nipote in carcere <ride> Dai, che soffre il, di il questo Il problema Dai. il problema è un altro perché c'è un'amicizia tra la famiglia e l'ingresso Vabbè ma questo qua è gravissimo per il fatto che uno si sia interessato se un amico ti chiama e ti dice interessa di di mia figlia ministro della giustizia tu gli dici io sono ministro della giustizia e non mi interesso delle sorti di una singola non persona proprio. Eh proprio ma si, Questo mi fa pensare che ci fosse un'antica amicizia. Vabbè, non è che ti fa pensare, non è che ti fa pensare, ma tu tu qualche volta sei pazzo o non hai letto o non sai. Cioè, dovresti no, sapere che non è che c'è un'antica amicizia, il figlio della cancellieri, il oh, figlio della cancellieri. E allora parti dall'alto. Ha parti lavorato dalla... per gli gresti, ha ottenuto una e ricca allora liquidità. Da qui, da qui va, infatti da qui biologia a partire. Vabbè, ma allora non, da... non è non un c'è un'antica amicizia, c'è un rapporto. Ma perché la gente non lo sa? E questo Allora, il, punto, il, figlio se il, figlio il figlio della cancellieri. Formazione claudicante. Il figlio della cancellieri. cancellieri. Ha lavorato per la fondiaria SAI dei signori l'igresti sì. dei signori l'igresti i signori di Milano che sono stati amici anche della famiglia alla russa e qua mi mette le cose che non mi cognome non è che si può stare certo certo fare, ha lavorato cose, alla... no no no le missioni a... del ministro perché? perché il figlio del ministro ma no ma mica perché il figlio stai zitto un attimo non per il figlio che c'entra il figlio ma che c'entra il figlio il figlio è libero perché di è lavorare perché c'è un conflitto di interessi in mega galattico ancora una volta certo non c'è dubbio non... Eh, questo è questo il punto eh. No, e la conoscevamo la signora Cancellieri, in realtà per l'ultima uscita che aveva fatto, l'ultima uscita clamorosa, quella sull'amnistia e l'indulto in cui evocava un, in cui faceva una metafora, sentiamo, era molto divertente in realtà, eh. Ma non me può venire a chiedere, è come se lei dicesse ad una madre di famiglia "Devo andare a pranzo, se ti compro 1 kg di carne ti fa comodo". "Va bello mio, certo che mi fa comodo". Poi lei mi dice che non c'hai soldi per la carne e "Non ti si preoccupi, facciamo con le uova". Giusto? Cioè, se il Parlamento non vuole fare la benignità e l'indulto e risolvere la questione delle carceri, noi faremo lo stesso in qualche altro modo, questo voleva dire la signora Cancelliere. Dimissioni subito, subito subito. Vabbè, poi se non si dimette chi se ne frega, eh. Dai che moriremo noi, non ci cambia la vita, eh. Se non si dimette la signora Cancelliere. Però Quanti carcerati stanno male in carcere? Quanti ce ne sono anche con la carcerazione preventiva e non c'è un ministro della giustizia che si interessa per loro. Che dai eh dai che e che cazzo su? Bene, questo non corre. Eh. Invece. No, corre, corre anche questo, come no? Corre. Guarda no, oggi non dico più parolacce, tutto. Ma tu puoi fare quello che vuoi, tu sei libero non di fare. Io neanche una voglio usare delle, delle... Oh, Paragoni ha cercato di chiamare Berlusconi, una zanzarata ieri sera sì, durante visto, la trasmissione, zanzarata meravigliosa. Proviamo a chiamare Palazzo Grazioli, vediamo se se riusciamo a ad avere un un collegamento. Pronto? Pronto? Sì. Sì, buonasera, è la gabbia, siamo in diretta tra trasmissione di La Sette. Buonasera. E, buonasera, è possibile parlare con il presidente Berlusconi? Solo un istante, mi scusi. Grazie. Stiamo tentando di parlare con eh, Palazzo Graziosi, vediamo se il presidente Berlusconi ha voglia di, di dirci qualcosa. Di solito chiama lui. Pronto? Pronto. Sì, pronto? Sì, mi perdoni, il presidente Berlusconi non fa nessuna dichiarazione. Ma va bene. E allora cosa dire lei? Come? Può riferire lei? Sì, sì, tanto siamo in in diretta, quindi Ecco, perfetto. Può riferire che il presidente Berlusconi non fa nessuna dichiarazione. Va Grazie mille. Allora volesse, volesse, noi ci siamo. Perfetto, buonasera. Grazie, buonasera. La cosa straordinaria è può riferire lei ma che riferisce a chi È il conduttore quello sveglia Arco sveglia No il Palazzo Grazzoli Vabbè sì Palazzo Grazzoli quello che Arco Palazzo Grazzoli sveglia era in diretta era paragone R può riferire a chi è in diretta è paragone riferisce a chi Una cosa pazzesca dai Però gliel'hanno chiesto si vede perché sono quei 20 secondi Ma 30... hanno chiesto erano chiesto a qualche a qualche Giordomo, lì c'è Berlusconi, no, e c'è Paragoni al telefono, c'è la, la gabbia la passategli, sette, passate gli dudù -du. passate gli dudù -du. le galline rispondono come te Oh, secondo una giornalista De Il Giorno Tale Laura Fasano Vice direttore Beh, eh, la, la morte La morte Del giovane gay Senti qua La responsabilità principale Scrive Ce l'hanno i gay pride Che con le loro pagliacciate Credono di rivendicare Libertà e diritto Invece danno il cattivo esempio Di cosa deve essere il gay Ti rendi conto? Altro che quello Che ho detto io ieri Che era una cosa morbidissima Beh, Morbidissima alle, Normalissima Alle stupidaggi Non c'è mai fine Beh, Questo è evidente Questa è una cazzata Non è una stupidaggia È un'enorme cazzata Una stupidaggia di una sciocchezza. Una sciocchezza. Ti tu utilizzi la parola sciocchezza, sì. Una sciocchezza. Intanto meraviglioso, meravigliosa campagna di alcuni intellettuali francesi, perché il governo francese vuole multare perché? i clienti delle prostitute con 1500 euro. Alcuni intellettuali ben meriti, ben meriti dicono "Lasciateci le prostitute". Che le nostre relazioni carnali Siano a pagamento o meno Non potremmo mai fare a meno del consenso del partner Allo stesso tempo noi pensiamo Che ciascuno abbia il diritto di vendere liberamente Le sue virtù e persino di trovarlo appagante Rifiutiamo che dei deputati Emanino norme sui nostri desideri E sui nostri piaceri Semplicemente meraviglioso Contro l'ipotesi assurda Del governo francese, come è stata quella assurda Del governo italiano di centrodestra Di multare i clienti delle prostitute Che Chichitto, secondo Chichitto, Perighey era peggio ai miei tempi e su questo devo dire che ha ragione, eh. Perighey era peggio ai miei tempi, ha ragione lui. Ha ragione, ha ragione Chichitto. Questi piccioni sputevo, portavo sempre morto io, indietro. Realisticamente sono il più vecchio di tutti voi e così via. Beh, eh, prima era molto, ma molto più pesante e negativa la situazione, insomma, negli anni 60, 70 e così via, insomma, eh, c'era eh, Speravamo di fare passi avanti in avanti, più consiste una mentalità più più che era proprio con oggi questo in parte cambiare. Incidenti cambia. di oggi a Roma per manifestazioni assurde, eccetera. E eh, sentite cosa dice un tizio che si chiama Bernocchi. Bernocchi, eh, Bernocchi dopo lo avremo qui alla Zanzara, eh. Piccole bagar, purtroppo gli va di lusso, piccole bagar, dice lui, piccole bagar. Con tanti galli che Beh, insomma, qui stiamo parlando di piccole bagarre che tra l'altro si sono risolte con dei fermi di di gente che stava dentro rifugiata nei portoni, insomma, mi pare che gli sta andando di lusso, direi aggiungerei purtroppo a, al potere economico e politico. A proposito di potere, non è né economico né politico, è il potere quello no, come come dire, parenzo dell'alto dell'alto lignaggio dell'aristocrazia. Ma sempre potere è, sempre potere è. In collegamento con noi da Roma la marchesa Daniela del Secco d'Aragona. Buonasera. Buonasera. Come buonasera sta, tanti. carissima? Benissimo. Come ma, sta? E voi? Eh, noi noi che dici Parenzo? alligo ma Marchetti, quanti sono? C'è la Marchetti quanti, quanti nomi ha la signora? La no, c'è, ma eh, si chiama Daniela del Secco. Da, qualcuno dice che non è vero o niente, che in ma realtà non Lasci dire adorato, lasci, lasci che dicano, la prego. Eh, Fate so. delle domande interessanti, che mi facciano sì. battere il cuore, non domande scontate in saldo, dicerie di senza nessun fondamento che i cicoli non firmati Amica l'ho messo in giro io, Marchese. State Marchese, ah, Amica, mica l'ho messo in giro io ste voci, ma lei No, no ma non le ha messo in giro nessuno, sono cose dello stadio che de del quale non se ne può più di sentir parlare, abbiamo già Ampiamente parlato anche sì. del calcio, abbiamo ampiamente parlato in tutti i servizi sì. che sono Però usciti sul giornale. Sì. Lei conferma che appartiene al lignaggio Io alla fam famiglia aggregate della Real Casa d'Aragona, come Ma Luigi, che, vuol di che, vuol che vuol dire aggregate? Che vuol dire aggregate? Che vuol dire aggregate, parchi? Lei non può, lei forse non non è esperto di araldica. Assolutamente sono no, delle famiglie Sì che al tempo appunto parliamo del in cui regnavano gli Aragona a Napoli, sì. sono stati i più grandi feudatari aggregati alla casa reale affinché sì. la casa reale avesse eh, ancora più potenza perché queste questi sì. queste famiglie aggregate andavano ad arricchire il grande patrimonio già del re. Sì. Sì. Le famiglie Pesso, aggregate, le e famiglie Pesso aggregate. Ma poi le faccio qualche le nome, eh, diciamo Pignatelli sì. Cortés d'Aragona, De Secco d'Aragona. Sì. Ah, e molti Dezzecco molti molti pensano che lei sia un usurpatrice di titoli, eh, ma cara. Poi, ma posso dire quello che voglio. Io potrei dire anche che lei è un delinquente e sta in carcere. Ma, ma come faccio a dire? No. Ma adesso in carcere no. Non ci sono, no, voglio dire. In carcere eh, no, perché posso dire quello che vuole, no? Voglio dire, noi c'è <ride> eh, ognuno di noi di io mi sveglio domani mattina e dico alla eh. giornalista che mi ha intervistato il mio collega è eh. stato in galera per 10 non dico il nome perciò no, non No, questa è un po' più fonte. No, per eh, carità, perché Era che sto cosa adorato, uno si sveglia la mattina e dice "Sai, il signor Rossi sì. e eh, ma chi lo dice? Non certo. si sa. Chi firma? Non si sa. Eh. La fonte non si sa", ma io quando sono diventata giornalista la prima cosa sì. che ho detto è "Farò Sì. Ma lei vendeva brutto, anche le creme, no? Vendeva No, io non è che vendo, io sono un produttore, sono Prima le vendeva spettatore. però, prima no, le vendeva. Adorato, io ho adorato i suoi spettacoli. Ho prodotto delle io sono un produttore televisivo sì. e in questa sì, diciamo trasmissione io da pro, da coproduttore sì. con eh una rete molto nota vendeva le eh, non vendeva assolutamente no Ma è perché non c'è niente parlava, di male a vendere Ma no, scusi, lei cosa avrebbe da dire con chi vende le greti Ah crete? no, nulla, ho detto ho... e ancora no, era solo un discorso pubblicitario da produttore, parlavamo sì. anche dei miei anti-aging apprezzati in tutto il mondo, un e naturopata ricercatore Lei li usa gli anti-aging che certo, sarebbero gli anti-età? Era un fatto a 90 anni e rimosso 40? <ride> eh adorato. Adorato e stupendo. Perché Adorato molto bene. Eh, traffico, torno subito. Marchesa Daniela del Secco Dragona, grandissima protagonista di Pechino Express. Senta lei, in che in quanti metri quadrati vive, signora Marchesa? Io eh. 5000 metri quadrati. Ma no, dai, su, non è vero 5000, su, dai, adesso eh. mi sta E ho 85 camerieri, naturalmente Beh. abbiamo camerieri per ogni stagione. Abbiamo 20 camerieri per <ride> adesso, mi sta e sta su, adesso, adesso mi sta quale, coglionando, su, adesso mi sta qua. Ma caro, non vi permetterei mai Sa, no, quando io, io assumo i miei mio personale, facciamo un casting con il messaggero. Sì. E vengono lì, passiamo giorni con i miei agenti, con Barti e Garibaldi, sì. giornate e giornate per esaminare le persone. Eh. eh vabbè, ma in realtà atti. in quanti metri quadri vive, signora Maresca? Ma io è eh, ancora, in realtà, 5.000, sumano 5.000 non è possibile. 5.000 metri quadri, è poco, lo so, li mettono, insomma, chiaramente una marcia di sfiga della. È un po' sfiga della. 5.000 metri quadri è proprio una sciocchezza. È una è, è spigata della. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Basta sono con me Zanzara. Queste ombre sulla strada. C'è ancora Casemo. Eh sì, siamo ancora qua 800240024. Caro Parenzo con la marchesa Daniela del Secco d'Aragona. Vabbè, vabbè, invece stai parlando con David Parenzo de Compostela de Caracas del della Caracas. Ma che fai, figlio per il culo? Non ho capito. No, perché hai titolo nobiliare, chiunque si può combare un titolo nobiliare, quindi C'è che comunque si può ma, attribuire un titolo nobiliare, dici tu. Per questo è rischia, appunto, non è non sarà il caso del della contesa. Chiunque si può si veglia la mattina e dice guardoma io mi mi frego del titolo di principe appristato a caro prezzo e per lui è stata una rivalsa sociale. Eh. Si chiama Desiderio Crujani, dice ed insistere in questa direzione è anacronismo veramente fuori tempo eh, eh. mi piace che mi si definisca la marchesa del popolo sono la marchesa del popolo la marchesa del popolo non c'è mica da fare la spesa Vabbè, sono quello. sempre vicina a chi soffre facendo volenteria per sempre però sì. no? lei dice che la vera dirsi il sì. titolo nobiliare oggi è solo una cosa Scusi, veramente però... di chi non ha senso d'accordo lei però è a essere virtuosi virtuose, siamo sì. nobili quanto più siamo virtuosi Scusi un attimo, signora marchesa, ma lei ha detto una volta che si cambiava cinque vestiti al giorno? No, no no, eh, è talmente no. vergognoso, i parvenù si cambiano cinque vestiti al giorno. Non mi avevo detto che mi rimettevo cinque volte i vestiti vedi come è stata manipolata la notizia non Cioè si rimetteva Noi, ma dove 5 volte letto, lei. Ariuso sono nobili più sono turchi, questo è il caso. Cioè no, la crisi, no, la crisi no, lei come la sente la crisi, marchesa? Lei la crisi si sente in questo modo, cioè? che è davvero parvenué cambiare un abito o più abiti al giorno lo fanno le charlette. Sì. Sì. Una signora eh. mette e rimette l'abito, rispetta il danaro. Io rimetto gli abiti tante volte, cambio gli accessori. Sì. Sì. Ma mi creda, è veramente Cioè, un rimette cielo. rimette gli abiti, li mette anche 3-4 volte, poi va, è normale. Ma no, 3-4 volte, anche 10 volte, poi li lascio nel dimenticatoio e dopo 4-5 anni li riprendo. Ma cosa vuol dire? L'abito è un accessorio, quello che conta è la è il nostro essere. Io sono per l'essere, non per l'avere. Ma lei è amica di Napolitano, dei dei coniugi Napoletani. Parlo conosco tutto il mondo, voglio beh, dire. Ma è tutto il mondo, non è adesso. Solo, eh. Voglio dire, anche voglio dire eh Ah e anche lei naturalmente, no? Senta, è Renzi chiaro. Renzi lo conosce, per esempio, siamo a Marchese. Sì. Renzi, il signor Renzi. Sì, penso che mi chiamerà presto perché sì? con due mie uscite proprio le prime due volte che sono andata a quelli che il calcio ora vado tutte le settimane sì? e una volta perdeva meno 2 ha vinto qu qua 4. La volta scorsa era Ah, Fiorentina dice, sì. sì. Di nuovo e era perdere e ha rivinto e penso che presto andrò a Firenze ha eh, proprio a conoscere Renzi conoscere. Che non lo non lo mai conosciuto Ma Renzi lo sa che lei ci va a Firenze No, penso che stia facendo del tutto perché Diego dalla Valle assolutamente vogliono che io vada che sia cittadina onoraria. Insomma, addirittura, cioè però. Renzi si Renzi sta facendo in modo, cioè lei sta facendo Ma no, Renzi, il mondo il sta mondo, facendo modo, il mondo. Il mondo, cittadina onoraria anche in Cambogia, sono stata a trovare il re. Beh, in Cambogia non è difficile, diciamo. No, eh. come il caro, sapesse che che difficoltà ho dovuto far chiamare l'ambasciata d'Italia la per per andare là, che era eh, lì per e Parenzo, eh, secondo te quella eh, marchesa Daniela del Secco d'Argona è davvero una marchesa del popolo, sta dalla parte del popolo, degli sfortunati oppure no? oppure è tutto è un atteggiamento. È una metà dalla parte, voglio dire, che se fare degli suoi del popolo, fare della carità, questo questo questo non lo so, eh, dipende dal suo buon animo e no, buon no, cuore. Non è che dipende dal mio, voglio dire, è di saputo da sempre, non è che non è che lo di, io non parlo mai di me. Certo che sentirla gestire, diciamo, la vagabire la marchesa del popolo, sentirla e vederla a Pechino Express, uno poi immaginare è difficile da immaginarla in mezzo alle masse operaie, diciamo, no? E infatti però, è peggio delle lei caro visto bene picchiere estremo eh, E infatti Noi non ha visto nulla. Un saciglio per te, per il popolo dico sì. E eh, infatti abbiamo chiesto autostop perché non avevamo visto solo nei grandi film americani. Siamo stati un mese e mezzo senza mangiare, solo latte e un pugno di riso. Ma più del popolo dico sì, che cosa vuole che dica? Senti, io non ho capito bene, per esempio, secondo lei eh, Renzi, no? Eh, lei che Ma io non lo conosco Renzi. Eh, ma che cosa volevi dire? No, non l'ho mai conosciuto. Ma lo volevo per un confronto. Ma come si come quando lo vede in televisione ha una una, una certa classe, ma, sì, cioè da. come si veste, come si presenta? Ma mi interessa come si veste Renzi, ma mi faccia delle domande. No, ma che come mi si presenta? Come come dire, eh. in faccia robattere il cuore Grillo, parliamo di Grillo, per esempio, ma Marchesi. Vai a votare. No, cari, non vada a votare, vanno in Agenzia Giordani a votare. Ma poi vanno giù a Giordomi, cosa vuole che le dica? Ma infatti no, chiede così interessante. Ma perché? Ma perché i nobili i nobili i nobili politica. non votano? I nobili no, non votano. No, io voto. non voto, lo mi interessa vanno i miei maggiordomi per me. Ma quanti ce n'hanno ma, di maggiordomi, scusi? Ma io 150. Vabbè, ma che 150 ma su quali eh basti? Vabbè, che lei non ci creda. Ma che 150? Al sente una parte per l'estate, uno per l'inverno, sì, e tre per la Sì, è tre, mm, per 150, la. Sì, qua, anzi no, 151, mi scusi, sì, eh. Sì, 151. Ma non è possibile. Ma no, ma dai, non è possibile. L'unica cosa interessante è che che hanno scritto questa cosa. Ma quasi tutti, tutti no, non in nero, vero? Tutti assunti. No, che cos'è in nero? Tutti che si vince in bianco. Quale nero? No, ma in nero, nero come Giorgio Tommi, adesso in bianco. Come contratto in nero. Ma e suole eh, coglionare, eh, Marchesa, dai. Ha durato, voi vi voi mi fate domande così che è così poco. Marchesa, <ride> Marchesa, sì, Marchesa Cacci, non parlare, scusa. Cacci fuori, Cacci fuori la la prova che lei è Marchesa, è <ride> Aragona. Eh, ma io ho fatto proprio niente, io sono Daniela. Eh, Daniela, eh, Daniela Del Secco, ma quale Aragona? Anche io posso dire che sono Giuseppe Crujani d'Aragona. E eh, Ma lui per... dica quello che vuole, che eh, sono sempre io, caro. E io non so che dirle. Io non devo dimostrare nulla a nessuno. Non sono so... anti-razzista. Non anti sono anti-razzista, che c'è. Io ho detto la chiama chi lavora. Lei vuole mettere in dubbio le mie discendenze? Ma io se lo dico, ma ti faccia quello che vuole. Sì, non mi stanno anche Ma no, ma mi ha fatto una domanda. Mi pensa, mi lascia talmente indifferente. Perché sì. cosa dici? Se sono marchesa sono meglio di una che non è principessa. Ma marchesa. no, figuriamoci. Però e allora, se uno la proclama. Mia nonna che lavora, che scende in battaglia come i miei antenati sì. da sempre, sì. che non eh. sa mai intrincea, sì. che lotta e che vede sempre la vita. Vabbè, lotta adesso, positivo. lotta su, lotta. E sono esageriamo. Lotta. Certo, certo. Io io ho Beh. sempre studiato, sono sempre stata una donna attiva come la mia famiglia, del volontariato e sai, il resto, poi devo fare una piccola confessione. Qual è la confessione? Io di vivo dire? con i piedi per terra eh. e non la testa sulle nuvole, la testa proprio nel cielo, perché i deve credere, le, le cose minime non mi interessano, io le sono le cose mi più verso il cielo, le chiacchiere e eh, così proprio non dico da cucina perché offenderei le le Ma, ma è mai normale porci delle domande, no? È normale porci delle domande, leva? Lei va. Lei va. Io amo chi lavora sì, in cucina, in amo cucina, tutte sì. le persone che voglio dire. Io ho portato io lo zaino a Gregory, io ho remato, io Signor ho fatto parte del maggiordomo, sì. Certo, io ho fatto la maggiordomo, ma nessuno certo, dice che non lei non ha mai remato, sono caduta nell'acqua, ho rischiato di morire e e dormivo per te No morire no morire no vuole? Un attimo morire no giornale radio Ah lasci dire adorato la lasci lasci che dicano la prego mi faccio delle domande interessanti che mi fanno battere il cuore non domande scontate in saldo La zanzara No me molestem moskito No me molestem moskito Eh adorato No me molestem moskito I don't you go Cucu! Scusate se vi ho disturbati! Let me eat my burrito No me won't listen, won't skip, no Why don't you go home? siamo qui siamo qui 80024 0024 eppure eppure componenti della maggioranza appoggiano il ministro cancellieri dice per esempio Fabrizio Chicchitto il tuo amico Chicchitto eh, Parenzo eh, sì il tuo amico Chicchitto che è diventato colomba ma Bisogna applaudire, bisogna applaudire all'intervento della cancellieri, perché è intervenuta per ragioni umanitarie e dunque bisogna applaudire, bisogna le fare un monumento, adesso lo ricordo l'espressione che ha utilizzato Cicchitto. La cancellieri va lodata per l'interessamento sull'igresti. Ma tu ti rendi conto o no? Cioè, è interessata a Di Ligresti perché il figlio lavorava là. Oddio, ma non solo per quello, ma conosce la la moglie di li accompagni Di Ligresti da una vita, anche Appunto. per il figlio. Sì, d'accordo, ma lascia relaz... perdere adesso. In questo paese non conta la stato di diritto, ma le relazioni amicali. Assolutamente, quella è bella. Questo è lo scandalo, ma l'altro scandalo, che, di cui tu non vuoi parlare perché ormai Qual sei è? intriso e imbevuto di razzismo. Qual è lo scandalo? È quello di questo signor Fabio Rainieri. Ah, sì, Fabio Rainieri, come non coglione. Ah, ecco, questa è l'unica parolaccia che volevo dedicare a questo qui. Perché io no, immagino ma, che ce ne occupiamo. Ma la cosa questa... clamorosa, la cosa clamorosa è questo. Questo, questo ex leghista che si chiama Rainieri, lei che Sì, e che tra l'altro, tra l'altro pure caga sotto perché che ci ha caricato la foto, adesso non so se il grande pubblico lo sa di cosa è avvenuto. Ha pubblicato su Facebook, sul suo profilo Facebook, dicendo poi che è stato un suo collaboratore, in realtà va questo lo dicono tutti, la foto del ministro Chiang senza testa, al posto della testa la la testa di una scimmia. E eh, lui dice "Vi mh, non vi permettete di dire che quella è la foto della Chiang, ma è evidentemente la foto della Chiang perché basta consultare Google o Googol, come disse Berlusconi, per capire che quella è la foto della Chiang, tagliata e al posto una scimmia, ex deputato della Lega, nonché credo grande capo della Lega in Emilia Romagna o cose di questo tipo. Ha pubblicato la foto del ministro Geng con la testa di una scimmia. No, e poi dice "La foto non si riferisce a nessuno, è uno scherzo". Se scrivete che lei è lei Ricorello, diceva Ma come mai la Camera dei Deputati e i banchi del governo. C'è una persona di colore con la testa di maschile. No, ma è la stessa foto che si può recuperare facendo su Google Kiangel, uguale identica. Cioè, credo che sia l'ottava foto mi hanno riferito comunque i titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3? E ascoltate cosa deve dire. Disoccupati i record, a settembre 3 milioni e 200 mila, tra i giovani solo due su dieci hanno un lavoro, bancari primo sciopero dopo 13 anni, secondo Air France l'Italia vale zero, svalutata la partecipazione azionaria nella compagnia, interveniamo solo alle nostre condizioni, addio di Colaninno alla presidenza, tensione scontri a Roma, la manifestazione dei movimenti per la casa, la protesta davanti a Montecitorio, poi l'assalto a un blindato dei carabinieri, Napolitano e i giudici di Palermo che indagano sui rapporti Stato-mafia, sono pronti a dare un'unità. Un utile contributo alla verità processuale. Brosco ha un il voto palese sulla mia decadenza è un autogol della sinistra, appello degli innovatori a Grasso, il ministro Lupi ospite del TG3. Epifani il paese vuole trasparenza, il governo non può essere lo stadio del cavaliere Renzi, i senatori ci mettono la faccia e votino la decadenza. A caso ha ascoltato la Procura di Roma chiede l'archiviazione per Tarantino e la Vitola per la presunta estorsione ai danni di Berlusconi a Bari verso il rinvio a giudizio. Ruggisce tutta la notte E dormi in un tombino C'è l'agna del letto Che mi graffia tutto Cosa ti devo fare Ti farò quello che vuoi Pronto? Oh, caro Ranieri! Chi eh. è? Yeah. Siamo qui la Zanzara. Lei si aspettava questa telefonata, lo sapevano Abbassi il telefono. Non chiude il telefono, vogliamo spiegazioni, la vogliamo non la vogliamo impiccare, non la vogliamo decapitare. Ci siamo? Ma chi sei? Parenzo? Eh, Parenzo dall'altra parte, sono Sono qui, come stai? Sono Cruciani, come stai? Bene, bene. Ma allora vogliamo spiegare questa cosa. Scusami. Ma ci conosciamo, no? Che cosa? No, spieghiamo. Ci facciamo Io visti alla spendi la, la spe, puntata del vostro programma in TV. Meravigliosa, è utile che faccia fa lo spiritoso. È stata è stato diciamo che lei ha fatto di peggio comunque eh, rispetto <ride> a quello che abbiamo fatto noi. Va bene, eh. caro Ranieri, ma giusto, ma lei poi infierisce. Ranieri, non, non lo so se ha fatto di peggio. Se... Beh, Beh, sì, sicuramente. Calmi, Beh, avete fatto una bella francamente. Vabbè, vago, che questo non c'entra, lei per carità eh, ha il diritto di ed di infierire come vuole, noi siamo qui a prendere anche No, non volevo voleva essere una squerma. Ma assurda. sì, tranquillo. Allora, Renieri, mi spieghi un po'? Scusi un attimo. A me quello che quello che dispiace è la spiegazione, perché se uno dice "Vabbè, ho e fatto una cosa? ho fatto una cazzata". Aspetta ah, un attimo, dimmi di che cosa però, perché ah, Della foto, della foto pubblicata con la testa di scimmia. Ah, ok. Eh, quello, perché un'altra cazzata sì, hai fatto. Okay. Hai fatto un'altra cazzata <ride> <ride> che non sappiamo. Allora, no ne ho fatte tante di cazzate, siamo di alcuni amici che non sono più amici, che tante ne ho fatte, quindi <ride> Vabbè, no, questa qua parliamo di questa roba che è l'unica che sappiamo, purtroppo non ne sappiamo altre. Vabbè, allora, non ho capito, perché dici che quella foto lì non è della Kieng, innanzitutto? Eh come la no, scusa, mi sono, sono anche in macchina, scusa se Sì, ricavi? perché dici che quella foto lì non è della Kieng, è quella che hai pubblicato? Perché non era è la Chiang? C'è scritto il no, nome della Chiang? Vabbè, ma che c'entra adesso? Scusa, ma Renieri, dai. Sì. Ma è chiaro, basta che vai su Google e fai Chiang e spunta quella foto lì tra le prime. È chiaro che è la Chiang. E chi e ce l'ha messa? Ce l'ho messa io? Beh, un suo collaboratore, ma uguale. No, ma per lo certo, io l'ho messa, eventualmente il mio collaboratore l'ha messa sulla mia pagina di Facebook, non su, su Google. No. No, sto dicendo che la foto della Chiang è chiaramente la quella foto lì è chiaramente quella della Chiang, perché se uno va su Google eh, e fa Chiang, eh. come immagini, eh. esce subito quella foto lì riferita alla Chiang, è evidentemente la Chiang tra i banchi del governo. Mm, perché... E chi l'ha e chi l'ha detto? Ma come chi l'ha detto? Ora in ie, su è chiaramente la Chiang, su. Ma perché uno deve le negare a, anche Ma ma tu la sei dove stai dicendo che le assomiglia? Io non l'ho mai detto. Da, ma non l'avrai detto, ma è lei, cioè è lei, cioè in, senza dubbio è lei. Non stai dicendo tu, io la fattura lì non dice chi è. Ma d'accordo. Ce ne sono tanti che che assomigliano a degli oranghi in in Parlamento o da altre parti. Cioè Quindi... stai dicendo che la Chienga assomiglia a un oranghi? No, eh, no, io ho detto che C'è ne sono detto, tanti sono che assomigliano persone, a Argo. Glorindo ci sono tante persone che assomigliano a degli oranghi, quindi non lo so. No, però eh, guarda, eh, Fabio, eh, tu sei anche simpatico, però uno non può negare l'evidenza. Cioè se se quella persona lì è la Kieng è, è chiaramente la Kieng, non puoi dire che non è la Kieng, e non c'è scritto. È certo che non c'è scritto, ma è evidente è lei con i banchi del governo e lei. Vabbè, addirittura non mi sembra, Tra l'altro non ha neanche una donna, quindi non è la Kieng come non è la donna, non una eh, donna. Eh, che... Guardate guardate bene la foto. 60. No. no, però 60, 60, eh, eh, amico mio, amico mio. Ah. Mi dia mi dia rete. lei è in macchina? Lei è in macchina? Sì, sono in macchina sto andando a una festa della Lega, ma Ah, quella ma della una... zu, quella della sì, zucca? Mascheri, si metta una bella maschera, visto che è la notte delle streghe di Halloween, perché è l'unico modo per non andare in giro con la sua che dovrebbe essere carica di vergogna dopo quella caricatura che ha fatto sul suo Perché, Facebook. Ma che eh, palli tu, pare dopo quella puntata di merda che ti hai fatto che abbiamo lo sputtanato, sgarbi, vi abbiamo minato, eh. riesci cerco... ancora ah, a mare? Questo non c'entra niente, Reineri, questo non eh. c'entra e niente. Calma, allora, fino adesso, fino adesso, fino adesso siamo andati tranquilli. Se tu cominci eh no, se, se pare a fare il fenomeno, allora comincia Ma io. quello che c'entra, sì, scusa, ma cosa c'entra quello? No, cosa c'entra? Stiamo facendo No, e ma stiamo fa... Scusa, mi Fabio. Fabio, tu puoi fare quello che vuoi e puoi pensare quello che vuoi di figure di merda, di figuracce, di vergogna, quello che ti pare su quello eh, su no, su quello che vuoi. Non c'è qui stiamo parlando di una cosa puntuale. Tu non è che sei un quisco de popolo, sei il segretario della Lega in Emilia, va bene? Cioè, sei stato deputato, eccetera. Sei una persona che ha un certo ruolo nella Lega in Emilia, anche hai avuto un ruolo come deputata al libera nazionale. Qui non è non, si, non stiamo parlando di una trasmissione televisiva andata bene o male secondo di quello che tu puoi pensare. E su cosa siamo a no, discutere a fine all'infinito? Attenzione. Il tuo collega mi dice che mi devo mettere la maschera perché mi devo vergognarmi. Vabbè, lui perché dice lui che ti vergognare. devi lui dice che ti devi vergognare per quello che hai fatto. Poi tu gli puoi dire vergogna di tu per la trasmissione televisiva che hai fatto. Va benissimo. Cioè, d'accordo? Cioè, tu puoi rispondere ah, con... tu puoi La maschera non ho bisogno di metterla, vado sempre dietro a testa alta, non ho bisogno di nascondere nulla e tutto quello che ho fatto alla luce del sì, sole. Sì, però tu non, non, è non è che puoi metterla. rispondere, non è che puoi rispondere, ti devi vergognare tu. Allora, innanzitutto devi rispondere. Tu mi dici non è la Kienge, non è la Kienge. Vabbè, sì, d'accordo, non è la Scusa, Kienge. Scusami, ti hai scritto il nome della Kienge. Ma non c'è bisogno di scrivere il nome quando una foto abbastanza è chiara. Me... No, no, non è vero. Fabio, scusami, vero. Fabio, Fabio, Fabio scusami, foto... vai su Google, vai su Google. Fai Kieng no. e tra le prime foto che escono c'è esattamente quello che ha messo il tuo collaboratore, posto che sia stato il tuo collaboratore, c'è esattamente quella foto lì, quella foto lì che tu hai pubblicato sul profilo Facebook, che qualcuno ha pubblicato sotto il profilo Facebook. È un caso? No, non lo sa so un caso. Eh a me è stata girata da altre da altre persone e poi chi segue il profilo, la vista e la pubblicata. Dopodiché, ti ripeto, come ho detto anche ad altri sì. e al Fatto Quotidiano ho sì. detto "Vedete, va bene quello che hanno scritto mentalmente faccio quella", sì. perché qualche qualche ex amico ha mandato al Fatto Quotidiano quella cosa che è stata pubblicata esattamente credo qualche minuto, non più di 2-3 minuti. E poi è stata, stata tolta, che... ma se se non c'era niente di male perché è stata tolta, scusa. No, nel momento in cui me ne sono accorto, l'ho fatta togliere immediatamente. Scusa, scusa, okay? tu fai uti fai utilizzare il tuo profilo Facebook da un collaboratore? Tu lo segui tutto col tuo profilo Facebook? Ma a parte che io a parte che sì, sì, e sai il mio profilo Facebook lo uso io. Sì, certo, lo, lo, lo seguo io. Beh, no, ci mancherebbe no. altro che lo, che qualcuno mette delle cose a nome mio. Eh, scusa, è un errore questo e, qua, eh. Io io no, non ce la faccio perché devo lavorare anche dove sto a seguire il mio profilo Facebook. Però il nome Rainieri è il profilo di Rainieri, cioè voglio dire, no. Va ecco... bene, allora se vuoi dire che l'ha pubblicata Rainieri. No, no non ho pure. detto questo. Io non ho io detto ho questo. Io ho detto. Io ti dico. Primo no, no, mai detto nulla contro la Chiesa, non questioni politiche e lei lo sa. Beh, ha detto Chiena. ha detto che devi andare devi andare in Congo, eh, comunque. Eh. Certo. Certo, va bene, è un'offesa? A me se dico no. di tornare e se me avessi se dico di tornare a Parma, che sono di Parma, mica mi offendo. Vabbè, eh. quella è italiana e tu gli hai detto di tornare in Congo, non è un'offesa questa qua, dai su. Però eh. è, puo anche essere italiano tanto che pure di, di dichiarami e anche rispondermi alla domanda che io le ho fatto tempo fa e dove le chiedevo di dimmi se lei è entrata in Italia come clandestina o meno e non ha mai risposto uno due se lei si offende perché uno gli dice di tornare al suo paese vuol dire che non si Ma, ma no gliel'hai detto in questo ma gli hai detto in un modo molto più forte e molto più lei è italiana il suo paese è questo non è il Congo è l'Italia comunque guarda su molte cose io sono anche d'accordo con te sulla politica su quello che dice la Chiang perché però uno deve negare la realtà e la realtà è il fatto che tu hai messo una foto della Chiang tu o un tuo collaboratore una foto della Chiang con la testa che non è quella della Chiang ma è quella di una scimmia comunque vabbè guarda se mi dai 2 minuti torno dopo la borsa eh Fabio un attimo solo Silenzio la vecchia la zanzara Hai hai hai hai hai hai lehe la zanzara parte E adorato Hai hai hai hai hai hai lehe la zanzara parte Eccoci Fabio Sì. Eccoci qua, Fabio Rainieri, ex deputato della Lega, segretario della Lega in Emilia. Allora, però te li prende anche Corriere Pubblica, perché repubblica.it scrive eh, terza quarta notizia su Facebook il leghista Rainieri di Tre Kieng col volto di scimmia. Questo dice. Eh, vabbè, io do domani no perché è festa lunedì e eh, valuterò insieme agli avvocati cosa fare. Io non ho mai detto che era Kieng no, Vabbè, ho capito. Io io vi sfido a trovare sì, dai signor... su Fabio, oh, però no. insisti su questa cosa Scusi, qua. Ella E tu la, è... insisti sul contare. Ma è la Rainieri, ma è c'era la Rainieri. Scusi. Scusi, è la Kieng, to to confuso, to confuso con la Kieng, io so. Adesso allora adesso mi aiuti, adesso loro allora ti quereranno anche te perché hai detto che io sono uno scimmione. Vabbè, perché la Kieng uno scimmione? No, io non l'ho mai detto, tu hai detto che io somiglio tu, tu pensi che, che assomigli di... pensi che uno cimmione, scusami. Assolutamente hai... no, non l'ho mai eh detto, ma no. Madonna. E allora chi l'ha messa quella no. un tuo collaboratore, dillo, so è stato un tuo collaboratore ed è stata la Chiang, almeno questo arriviamoci che è stata la Chiara la Chiang quella là. Non è laggiù. Che... Che... Parenzo, dai. Parenzo lì. Scusami adesso perché farsi pigliare per il culo, non volevo dire parolacce, farsi pigliare per il culo così è veramente indegno. Allora, eh, tutti gli ascoltatori di Radio 24 della Zanzara per cortesia, subito appena tornate a casa, abbandonate qualunque cosa. Andate e recuperate quel post fatto da questo signore di cui non voglio neanche più pronunciare il nome e ditemi se quel fotomontaggio dove si vede chiaramente una persona seduta sui banchi del dei, del del del governo perché quello è la foto, quel fotomontaggio, se il corpo, per eh, volta tol, la faccia non è quella del ministro. Allora, la deve smettere con queste, perché faccia fare una perizia da Taormina e da tutti gli avvocati no, che ci tengono a girare quello giro, che vuoi. Cioè, eh, la cosa più che mi divergnale è che almeno di devi mi agoniare su ho vedere sbagliato l'unica cosa che dovresti fare dire ho sbagliato dopodiché se com'è halloween metterti una bella una bella maschera da mostro da mostro e andare a una bella festa delle streghe Rainieri rispondi ho Fabio una ho Fabio. una bellissima faccia tu a mi metto quella così ho già fatto la faccia da halloween Vabbè adesso E eh, eh, scusami no, eh ho fatto la maschera e guardi vuoi a dire a quando eri Anche io io ti almeno ti stimo però sì. quando fai così, fai lo show, eh, hai visto che andare in televisione fa vedere Ma hai messo faccia, che c'entra, scusa fa Fabio, adesso Ma hai fatto vuol in... dire aver chiuso al 2.300 di share. Ma a parte che non è a parte genere. che non è così e insisti ancora su eh, questa sì, cosa perché è l'unica è l'unico attacco che puoi fare, veramente mi, vale mi fai in, mi questa cosa qui, a me non me ne frega niente, ma tu mi fai veramente innervosire perché questo qua non è un argomento, parlare di una mi cosa che non c'entra non è un argomento. Stiamo parlando di una cosa. Io ho capito che voi due siete bravissimi a fare la radio. Ma, a fare, a fare... ma questo io, sono cazzi nostri, ma che c'entri? Eh? Ma che allora, c'entra questa mostri. roba qui? Ma cosa c'entra? <ride> allora, se lui non, non mi menziona neanche il mio nome mi fa anche piacere perché così Vabbè, ma allora dimmi questa cosa qua che c'entra la televisione? Lui, cosa c'entra, dai? Lui, se io ho fatto una faccia da mostro, posso tranquillamente mettermi la sua. Sembra Vabbè, ma non questo non qua infatti va bene, mica to mica to detto che è sbagliato a polemizzare è in questo modo, ma che c'entra la televisione? Non c'entra nulla, dai. Su, smettila con questa storia che non c'entra niente. Ma guarda che possiamo parlarne tranquillamente, non ho problemi, però e sembra che tu non vuoi parlarne parlane tranquillamente. No, non, adesso, no, adesso non voglio parlare qui di, sto parlando tranquillamente di un'altra cosa. Sto parlando tranquillamente eh, del fatto che tu fatto, No, del fatto dicendo. che tu neghi. Tu ne, del, neghi che foto. sia la Kieng. Eh, È, oh, sì. È la Kieng. È oh, la Kieng, Fabio. Va bene, questo lo dici tu, io non lo non l'ho mai detto, non lo dirò mai. Non lo okay? dirai. Non lo direi mai sulla base di che? Basta andare su E se chi l'hai tolto allora? L'ho detto prima, l'ho già detto prima, se ascoltavi, No, l'hai tolto perché? perché? Perché? Era mi sembra giusto pubblicare quelle robe lì, non le ho mai pubblicate. Scusa, se non si riferisce alla Chiang e perché allora, che no? qual è il problema? Se non si riferisce alla Chiang, potrebbe essere di chiunque e dunque non è un problema. E che qualcuno come voi su questa roba qua ci stava ricamando, capito? Allora, chi e ti frega, io non faccio niente, è così, basta, lascialo. Lo fatto, io lo sento malissimo però, l hanno fatto E anche Maroni che ti le... ha tirato le orecchie. Vi ha tirato le orecchie Maroni? Come le Maroni. A me a me non ha chiamato, poi se l'ha fatto giornalisticamente può anche Exactamente, eh, ma la... siccome hai la coda di paglia hai deciso di toglierlo. No, io non ho le scode di paglia, non mi ha detto niente nessuno e che per domani mattina costa stasera. Primo, secondo, l'ho già detto. Rimettilo. L'ho già detto. No, io ha detto ha detto che qualcuno specula sopra questa cosa e dunque l'hai tolta. In realtà l'hai tolto l'hai tolto subito esatto. perché pensi che sia eh, sconveniente, sconveniente pubblicare la foto della chienghe con nel... la scimmia. No ero non ho pubblicato nessuna foto della Chienga ha il banco dei dei ministri se voi lo sapeste quando ci sono l'aula chiusa e sì. lì non ce ne sono altri quindi quella lì poteva essere tranquillamente un foto montaggio ma si che sia un fotomontaggio non c'è dubbio che sono nell'aula Ok, quindi eh, i banci del governo non ci si può andare quando c'è si cioè ha Sì, ma c'è una, una di colore, banchi. ma c'è una di colore, c'è una sola persona di colore nel governo, non ce ne sono otto miliardi. Non lo so io, no, scusami. Come non lo sai, questo lo sai. Detto, non lo so quante ce ne sono di colore in Parlamento. Una ce n'è, una. Ce ne sono altri, non non è detto che sia uno del governo, prima. No, secondo, ce n'è una di colore anche tra i deputati, non ce ne sono altri, se, ce n'è una sola. Secondo, credo secondo, una. Io non ho mai detto che uomo, credo credo. chiunque a dire che Eh, quella è la chienga. Dopodiché voi avete fatto la spina trasmissione, avete fatto quello che dovevate fare, io vi ho detto. Vabbè, ma infatti ho, abbiamo abbiamo non ho bisogno ah. di vergognarmi di nulla, non mi sono mai vergognato di nulla. Chi ha a no, in Parenzo dice, chi dice scusa, provato. senza citare no. altre cose. Parenzo dice che per quello che hai fatto, cioè dire pubblicare la foto della chienga e invece della testa mettere ah. la foto di una scimmia, ti dovresti vergognare. Questa qua è una, come dire, una cosa forte, una polemica, è una cosa indirizzata a te, non c'è bisogno di eh, no, di di rispolverare altre cose. Tu gli dici di vergognare tu e da lì, d'accordo? Cioè, di eh, che parliamo? No, ho capito, allora, però Io non, io non mi vergogno di nulla perché non ho fatto nulla di male. Non ho scritto che quella è la Qiang, non ho offeso la Qiang. Però non si e può negare l'evidenza, eh, Fabio, non si può negare l'evidenza. Francamente, l'evidenza mi sembra sarano poterla eh, poterla negare, perché se uno va a vedere, ripeto, su Google fai Google e fai Qiang, all'ottava come ottava immagine esce esattamente quella lì. Esattamente e si quella lì. Perché hai cercato che lo pubblicassi io? alla pubblicato un tuo collaboratore comunque sul tuo profilo Facebook, sicuramente sul tuo profilo Facebook di Fabio Rainieri, non su quello di Giuseppe Cruciani, su cui ma ci saranno altre da vedere, sulla pagina Google, digiti il mio nome, ci sono tante cose che hanno scritto e pubblicato di me che non sono vere. Può allora. darci, può darci, questo non toglie allora. che hai fatto una cazzata, però sei pubblicato sulla tua profilo Facebook la foto della Chiang con la con va la bene. testa di scimmia. Eh, eh Se se tu ritieni che io abbia fatto una cazzata va bene, e eh, tu lo tieni questo, lo no, metto ho... come sta la questione. Va bene, d'accordo. Va bene, hai cascata o non cascata? Lo so, olifica, sei anche un codardo. Quindi, non ha non ho capito, scusi. Dice sì. che sei un codardo. Dice che sei anche un codardo. Eh, vabbè, allora non mi conosci. Anzi, invitami alla tua trasmissione televisiva, così vediamo. A ridaije, a ridaije, a ridaije, <ride> eh, no, a ridaije, a ridaije. Eh, guarda che se ti faccio Guarda che che guarda, se fra qualche visto... mese ti faccio ricredere, guarda, se fra qualche visto... mese ti faccio Scusami. ricredere. Lasciamo perdere. Visto... Eh, se vabbè, sì, invitatemi, no? Sì, sì, ma ti inviterò, non ti preoccupare, ti inviterò, ti inviterò. Eh ok, tutto come si sta arrampicando sugli specchi il nostro segretario no, della no, Lega in no, dell minia. Ma no, anche le unghie io perché me le taglio sui sedoni. E eh, ci assegniamo il premio so ventosa, guarda. Comunque tu riba eh, no. tu ribadisci premio che è veramente ventosa per arrampicare sugli specchi. Tu ribadisci che eh, la Kieng dovrebbe tornare in Congo. Non ho capito, scusa. Tu ribadisci che dovrebbe tornare in Congo la Kieng. Io credo che la Kiang dovrebbe andare in Congo e fare quello che vuol fare qui lo faccia nel suo paese di origine. Eh, comunque anche da Gospietti chiama caga sotto, eh, leghistica caga sotto, leghista eh. Ranieri pubblica l'ennesima eh. foto e poi ritratta, caga sotto. E poi sono che mai come voglio No, non ma così problema. per dirti. Non ha problema. Mm. Eh, vabbè, mi chiama chiamato in tanti modi, mi danno anche del panzone, allora qual è il problema? Perché ci sei grasso? un pochettino sì Quanto quanto pesi No hai come combatte questo Regnieri mi piace però Regnieri combatte combatte come un leone come un leone di tutto mi han detto che sono un vaccaro io sono goglioso di fare il contadino di muggere le vacche quindi stai tranquillo Vabbè vaccaro io non te l'ho detto vaccaro non te l'ho detto però non mi rompere i coglioni sulla televisione perché mi incazzo eh perché perché usare questi argomenti in maniera subdola in maniera subdola mi incazzo però per carità si può dire tutto si può dire tutto Ciao Fabio ciao ciao ciao Ciao salutamento collega no, no, è qua, è qua, è qua. Eh, saluto. È qua. Me. Hai fatto una non cazzata, eh, un'enorme cazzata. Ciao. Eh, lo no, dici tu. No, lo dico io, lo confermo io. Eh, nella fanno... vita se te fanno tante di cazzate. Ah, su vabbè. questo non c'è dubbio, guarda, sono tra i primi a fare cazzate, però io lo ammetto però. Ammettilo pure di non averme mai fatto le cazzate. No, no io ne ho mai. fatte tantissime. E allora? E allora. Ma e dillo pure, le... allora dillo che l'hai fatta. Lo dici, tu. non in questo caso, ho detto di cazzate partitari. <ride> Anche ci fidiamo di alcuni amici, vabbè. soprattutto quello, ma in realtà in questo in questo caso non l'ho fatta. Ciao, ciao, ciao. Maschitao, maschitao, oh. maschitao. Carlo, provincia di Monza. Buonasera, che lotta, che lotta. Carlo, buonasera. Ma io volevo tornare sull'argomento di prima. Posso fare una domanda a Parenzo? Sì, sì. Parenzo, dillo tu. Chiedo a te che sei saggio. È più grave telefonare per liberare la figlia di Ligresti o la nipote di Mubarak. Bravo. Sì, sì, mal paragone è stato fatto oggi, eh. Esattamente la stessa cosa. Il paragone è stato fatto, è il potere che si interessa di ciò di cui non è dovrebbe la occuparsi. Quale cosa? Questo non c'è dubbio, ma tutti quanti hanno detto anch'io, ho detto che Berlusconi ha fatto una cazzata a chiamare all'epoca la questura per interessarsi della signora Ruby Rubaguori. La stessa cosa dico adesso della cancellieri. Uguale. Poi le cose sono un po' diverse perché le dimissioni, Berlusconi e Berlusconi e la cancelliera e la cancellieri, diciamo. No, cioè... no, è uguale, è uguale. Ma no, non è uguale, non è uguale. Per non me è uguale. uguale. Don è uguale, ma comunque, insomma, quando le cose vengono a galla, uno Il concetto è lo stesso, identico. Dunque, Carlo? Sì. Solo che Berlusconi rischia la galera, eh, è accusato di atti e fatti gravissimi ed è crocifisso su questo, mentre mi sembra che per il momento sulla cancellieria non è che proprio si facciano questi discorsi. La magistratura non si è mossa, diciamo. Mh mm, vabbè, adesso la magistratura che si muova per la telefonata alla cancelleria che si occupa in maniera, diciamo, eh, delle delle de, delle de, de, de telefonate alla famiglia Ligresi, mi sembra un po' troppo, eh. Cioè, eh, lasciamola per la, la magistra sempre tirare in ballo la magistratura, la magistratura dei indaggi. No, il concussatore, così come è stato applicato il principio della concussione nei casi di Berlusconi, Ah, potrebbe essere applicato anche in questo caso. Avrebbe qui però non c'è una concussione diretta. No, cioè, ma non, non... c'è una Che okay. ha telefonata tra amici e lei dice posso Sarò no, però tutto. aspetta, no, aspetta, poi ci sono anche le tele... tu forse hai letto male come al no, solito. No, ci sono ah, no. ci sono gli interessamenti diretti del ministro cancellieri presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sì, non risultano direttamente Non risultano, per adesso risulta un interessamento, esiste un interessamento ad personam, un interessamento ad personam per verificare dice le condizioni nel carcere di questa persona. Per, Beh, sì. però la magistratura non ha i poteri di dato di Ma non ma non c'è ma non c'è nessuno per, per adesso no, per, per adesso alla... no. Certo, per adesso no. All'ascoltatore eh. Per adesso non c'è dubbio. Comunque la cancelleria dice caso, La cancelleria sì. dice non c'è stata nessuna interferenza doveroso per evitare eh, per evitare eventuali gesti autolesivi. Questo insisto ancora, ma scusa, ma ci sono una marea di carcerati, anche in carcerazione preventiva, certo. che hanno terrore del carcere, che potrebbero anche ammazzarsi, potrebbero anche ammazzarsi. Risulta un intervento personale. Adesso, da questo momento in poi, chiunque abbia parenti in carcere è autorizzato a chiamare direttamente sul cellulare, tipo col center, il ministro Cancelleri Peddi, dire, scusi, può fare un intervento perché mio marito, mio cugino, mio parente, eh, mio prozio e eh, sta in carcere da 30 giorni da un mese e mezzo e se vuole ammazzarlo può chiamare per favore il direttore dell'amministrazione edilizia no. dovrebbe per... dare il cellulare eh e dai su, diamo il cellulare ci va a cancellare di al cellulare Ba ba ba ba Antonio da Napoli. Antoine Napoli. Ciao. Allora Ciao, Buonasera. Io comunque vi faccio complimenti anche se a te non dare foto, punto. Vai, vai. Senti, io volevo parlare della cancelleria, me area fit non me ne fotto. Beh, area fit, insomma, no, no. non è area fit. Area fit, sono cose vecchie, non ne parliamo proprio. Ma come vecchie? Uno, uno è stato in carcere, viene scarcierata. Sì. Eh. eh, ma perché è una cosa nuova? Lo fanno sempre, l'hanno sempre fatto. Vabbè, allora Senti, ma volevo parlare di quella persona che avete tenuto al telefono mezz'ora quella ghista che comunque non avrebbe ne voluto avuto modo di parlarsi perché i leghi si sono pensati solo ai cazzi loro non ci non se ne fottono di me della che non ho avuto nemmeno il coraggio alla ragione parente non ho avuto nemmeno il coraggio di dire che è stato lui prima è una merda una merda è una merda vabbè adesso e stiamo stia calmi Antonio Cusane che gli ha dato tanto ascolto ma io non ho dato ascolto l'ho attaccato abbiamo pure litigato che ascolto Antonio ma questo è incredibile ma qual è l'ascolto che gli ho dato qual è la scorta? Perché non meritano, ma non lo Ma che meritano? vuol dire non meritano? Tutti meritano di parlare. Ma, ma, anche lei, anche lei, le parlare, si anche lei merita di parlare, figuriamoci, anche lei merita di parlare. Anche tu meriti sì, di parlare. Eh, e io sì, eh, io eh, sì io che si. merito di parlare. Io sì che merito perché io faccio parte di quelle persone sane, pulite, non di quelle merde che stanno in Parlamento, che si prendono i nostri soldi e poi dicono che non sono italiani. Ma che cazzo stai a dire? Va bene Antonio, grazie. Carlo è quello di prima, eh toglietelo dallo schermo, per favore. Damiano da Caserta, Damiano Domani no. Pronto, eccomi qua, ci sono. Vada. Allora, allora Crusani intervengo su un'iniziativa del senatore Piano. Eh. A proposito dei giovani architetti che Sì, che vuole dare lo stipendio diciamo, ai giovani architetti. Sì, allora Ma sì, io sotto vorrei soltanto sottolineare l'anomalia, diciamo, della della sua superficialità, ecco, perché eh. Solitamente non è una persona superficiale. Ma no, io sono molto stato superficiale, guardi, le assicuro, ma in ogni no, caso, no, no, guarda, no, no, a me non no no me ne no frega no. niente di chi dai so a uh, chi dai soldi Piano, i giovani architetti, peggio ancora i giovani architetti ma mai, perché i giovani architetti, per quali progetti, per quale cose e perché proprio i giovani architetti? All... Perché non hai giovani eh, che ne so, disoccupati del del, del eh, di Napoli? Vabbè, perché è non È chiaro che una cosa non esclude le altre, cioè Ma perché Renzo e Renzi, Piano? Dicevo... Perché primo perché è senatore a vita, se non ci va mai, perché non ci va mai al Senato, e dunque resta senatore a vita. Mistero nella mistero la fede. Numero due, per quale motivo deve dare i soldi, i soldi nostri adesso, non adesso suoi, nostri non ai giovani architetti, spiega. ai giovani, ma che me ne frega a me, li dia, perché non allora ai giovani che ne so, ai, ai disoccupati quelli di oggi che stanno, che hanno manifestato a Roma, per la casa, li dia a quelli cioè, ogni scelta è un errore perché è un errore in partenza avere fatto il senatore a vita senza andarci, senza andarci ha capito? Non è vero, guardi, perché il senatore a vita non è uno che deve andare a singolare il cartellino il senatore ha vinto è una vittoria sì. che per per le sue conoscenze, per le sue, sì, per le sue attitudini, per, per il suo pensiero, il sì. frutto del suo pensiero, delle sue idee, delle sue conoscenze, delle sue, sue Sì, per le sue attitudini. Sì. Sì, ma siccome decide sulle maggioranze e sulle minoranze, si possono acuare anche in un riunione. Siccome decide, siccome allora non ha allora allora diciamo che è una cosa di testimonianza che non deve avere nessuna, eh, come dire, nessuna rilevanza col governo. Siccome invece decide le maggioranze e le minoranze, eccetera, invece ci deve stare al Senato, non è che si può presentare forse quando c'è quando c'è il voto di maggioranza o eh, o il voto di fiducia a no, hai capito? Grazie. La situazione non è una cosa positiva. No, ma grazie, grazie. Eh la zonzera. Oh, ecco noi, il portavoce narciano dei Cobas della scuola, uno di quelli che manifesta sempre in piazza, caro Parenzo, Piero Vernocchi. Buonasera. Un saluto a voi. Come stai? Come stai, Piero? Mah, credo piuttosto bene, però sai, alle tammia. Eh, ma tu Come mai dire? Sei del 47, ma sembri un ragazzino ogni volta che ti vedo in televisione. Speriamo bene, dicevamo la stessa cosa di mio padre, ha fatto una fine brutta anche abbastanza presto, spero non tocchi anche a me, beh, anche comunque mio, per adesso va bene. Che dai. fine ha fatto tu padre? Scusa, sì, qua... è eh... morto giovane, dai. È morto, ma mica sei tu, vecchio. Tu tu... Dice... No, tutti dicevano che stava in forma perfetta, eccetera, sì. eccetera. Beh, dai. sei il 47, insomma, voglio dire. Senti, ma scusa <ride> un attimo, ma um, sì, sì. oggi hanno preso d'assalto, ho visto anche una camionetta dei Carabinieri in questa manifestazione eh. dei Senza Casa. Scusa un attimo, ma oggi hanno preso d'assalto, ho visto anche una camionetta dei Carabinieri in questa manifestazione dei Senza Casa. Ma eh, caro Cruciani, eh, questi manifestanti, quelli di oggi, sì. ma quelli che protestano in questi giorni, si trovano di fronte a un sì. potere politico e economico, non solo arrogante e catastrofico, ma che sì. negli ultimi 5 anni ha messo in ginocchio questo paese. Addirittura. Che ha, ebbe, eh, eh. la notizia di ieri è 5 milioni di poveri che non hanno neanche un euro. Scusa, ma che c'entra questo con la e santo? No, 5 milioni. Eh ma quale assalto alla garnienetta questa è Come? stata una protesta che è di fronte a un tanto. potere politico assurdo, cieco e che continua coi suoi rituali mettiamo che sia serie. così mettiamo che sia così era una serena manifestazione che voleva arrivare sotto il luogo dove stavano facendo questa trattativa che come sai riguarda sì. non soltanto la questione della casa ma questo sciupio catastrofico sulle cosiddette grandi opere, la TAV e tutto questo eh. questa manifestazione era stata autorizzata ad sì. improvviso c'è stata questa barricata fatta dai carabinieri. Ma non è la barricata, così, si i carabinieri che vogliono impedire che voi andate dove c'è... Non dovevano impedirlo. Ma come non perché dovevano? Perché è normale in tutti i paesi, in Inghilterra si manifesta sotto Downing Street, in tutti i paesi si manifesta sotto i palazzi, l'unico posto dove non si manifesta dentro palazzi dove c'è gente, eh. oltretutto invegna come appunto stavate discutendo anche poco fa non ti fanno arrivare ai palazzi la protesta è durata d'altro pochissimi è stato una bagar di 5 10 minuti ho capito ma non avete assaltato avete leggi. avete assaltato avete non so se tu eri lì avete mm -hmm. assaltato un blindato dei carabinieri avete assaltato questi hanno assaltato un paese intero lo stanno la gente ma questi chi questi chi Ma questo potere politico economico dovrebbe ringraziare tutte le sue madonne e tutti i suoi dei per il fatto che in Italia c'è una protesta così blanda, perché? così iniziale. Perché invece ma perché in Spagna, in Portogallo, in Grecia hanno fatto ballare i governi milioni di persone, invece in Italia milioni di persone che stanno malissimo, eh. non riescono a Ma perché te a te piacerebbe a te piacerebbe una rivolta Alle... più pesante, una rivolta più dura, ma non armata non per... magari, no? No, no ma Ma perché che cioè io sempre fare il super cinico. Fai benissimo a fare il super cinico quando parli del palazzo, ma qui stai parlando di milioni di persone che stanno soffrendo. Ho capito, ma non, non è puoi che Non, nello non modo. è che le persone che, che... reagiscono violentemente per niente, la violenza la subiscono soltanto. A me piacerebbe che il mugugno generalizzato ah. di questo paese diventasse rivolta vera non c'è bisogno A rivolta che in che violenta. modo scusa rivolta in che modo rivolta popolare milioni di persone in piazza che dicono a questo sistema politico economico basta già politica E lo stereotipo che è catastrofico. Chi ero? Scusami basta un attimo. Che è fatta di vostri riti, perché questi stanno discutendo se vince Copperlo o Renzi, se bisogna fare il voto palese o il voto segreto, cose di cui io non frego un cazzo sì, a nessuno. Ma tu vuoi tu evidenti. però vuoi cambiare il capitalismo, eh, caro no, Piero. No, io mi accontento di qua, lascia stare io. io mi accontenterei che la gente avesse un salario per arrivare a fine mese, un tetto sotto cui stare. La casa non e è, la è che la casa è un diritto, rigorosa. ma la, la casa non è un diritto. No, C'è gente che si fa un culo così per fare il mutuo. Ok, eh, ma... esatto, sono quelli che sono stati sbattuti fuori negli anni che... 150.000 sprati. Sono stati fatti per tipo eretti ma... ci hanno fatto i muti a un certo interesse se lo sono sopraviati raddoppiati e non riescono più a ma pagare Ma quella è un altro discorso quel ci... quello quello, discorso. quello fa parte no, delle delle estorture, quello fa parte purtroppo la l'economia di mercato è fatta così. Ma no, come economia di mercato, è l'economia di rapina, questa non è economia di mercato. Hanno rapinato questi poveri disgraziati ma... che hanno diritto a riavere la propria no, casa. Vabbè, la lascia per perdere la... i casi singoli, uno no, no, eh, no, casi chi, protesta, chi protesta chi protesta Gli sfratti a parte che in alcuni casi sono assolutamente legittimi perché un proprietario <coughs> ha diritto a riavere la propria casa, Ma dunque se uno di idee sono le banche che gli hanno fatto il mutuo e siccome questi non sono riusciti a pagarlo Capisco che tu il problema non ce l'hai, immagino che neanche chi ti sta intorno ce l'ha, ma questa gente sta protestando pacificamente. Ho okay, capito, ma che c'entrano, per esempio, i blindati dei cioè è un diritto a Se è bravissimo, che c'entrano i blindati dei Ma no, ma se uno eh, no? Un tranquillo, si viene pacifico, Ma se c'è gente voi... coi caschi e Lo con le aste, c'è la sta... gente con gli aschi ma e con le casche. Guarda, gli ultimi eh, l'ultima gente coi caschi che ho visto ultimamente erano i tuoi colleghi giornalisti che venga la caccia di Isai le foto nei punti caldi andando a cercare quei minimi attriti che ci sono in città C'è colpa dei giornalisti, non ho capito. Ma no, che non è colpa dei giornalisti, dovreste avere un equilibrio tra un fenomeno catastrofico, cioè il paese miserrato e eh, vabbè, quello lo e sappiamo e la vetrinetta e il blindatino e la cosettina. Siete abituati bene. Ho capito, ma noi vorremmo Cruciani, quando ah. tu commenti i casini veri che sono successi in Egitto, no, ma... in Tunisia, in Spagna, ma ma in Brasile, altro... che ti metti a guardare se hanno graziato il blindato, no. Ma noi ho preso, capito, ma nei paesi normali uno non è che prende l'assalto, non è che nei paesi... Questo non paesi è un paese normale, <ride> Cruciani, tu sai bene? che questo è un paese normale in Italia. Un attimo e solo un paese... che abbiamo una pubblicità. Ah, ah normale. Pubblicità e poi torniamo. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. E ancora, caro Parenzo, non mi non mi capacito eh, de, del ministro cancellieri che è eh, e comunque considera una brava persona. Ehm una persona equilibrata eh, che continua a dire nessuna interferenza no. nessuna interferenza su questa cosa eh, ho agito no, per motivi umanitari tu... i motivi umanitari, cosa scendono i motivi umanitari? io non so quali fossero le condizioni di Giulia Ligresti, della figlia eh, del grande figlio eh, L'Igresti grande nel senso no dell'uomo, dell'imprenditore. Ma periscono le autorità preposte per valutare se uno sta molto male in carcere, come per i detenuti. Cioè lei ha fatto e lei telefonate, ha fatto telefonismi al giustizia, ha fatto telefonate alla famiglia. L'Igresti si è interessata del caso di Gresti e lei dice per motivi umanitari, fatto sta che dopo pochi giorni Eh, data, va benissimo la scarcelazione, va benissimo. No, ma la... no, non va bene. No, ma va, va benissimo. No, la... invece ti dico una cosa, non va bene perché ci sono migliaia di detenuti che sono magari nelle stesse condizioni e aspettano che il magistrato di sorveglianza decida delle loro sorti, perché questo è quello che dice la legge. Certo. Il magistrato di sorveglianza deve decidere. Perizie e controperizie, gli avvocati. Eh, ma anche presentano. in questo caso hanno fatto le perizie, eh, non è che non hanno sì. fatto le perizie. Benissimo, eh. benissimo, però la procedura sembra aver avuto una sembra una corsia preferenziale perché c'è stato la telefonata del ministro. Sì, sì. E eh, questo è questo è Bergogna, vergogna, vergogna. Poi è vergogna, quello che io dico vergogna ora lo dicevo vergogna anche della concussione di Berlusconi. Quello che mi stupisce è che tu oggi fai Cosa? la canea contro il ministro del governo tecnico cancellieri. Sì. E io condivido Ma quando io sostenevo la questione della concussione, ma sì, ma No, ma una telefonata. cosa, se i reati sono un'altra cosa. La telefonata no, no, io no, ho sempre no, detto ma... che è una cazzata. Il la telefonata principio... di Berlusconi sulla sul rubi rubaguori no, e questo pezzo. lo dicono tutti. Lascia perdere l'aspetto della concussione, l'inchiesta, l'indagine non me ne frega niente. Lì la, la la telefonata non di Berlusconi la non Oddio, non me ne frega niente dei reati. Ho detto la telefonata di Berlusconi. Sì, però mi lo avevi difeso. Ma no, su questo non l'ho difeso, ti sbagli. Io sì, non ho mai non, non l'ho mai difeso telefonata. sulla telefonata, mai. La sì, telefonata. No, così, ma ho però. detto che era una cazzata aver fa... poteva far chiamare da chiunque, cioè ma è una cazzata politica poter Vabbè, ma anche se voleva chiamare, non chiamava lui, Quello faceva non doveva proprio chiamare. Faceva chiamare da un sottoposto. La cosa sbagliata è che la cancelleria di contante persone in galera nelle stesse identiche condizioni della privilegiata Giulia Ligresti, perché a questo punto lo si può dire, della privilegiata Giulia Ligresti restano in galera senza un interessamento del Ministro della Giustizia o un interessamento personale. Questo perché? Perché il figlio del Ministro della Giustizia ha lavorato per Ligresti, niente di male per carità, però è un evidente conflitto di interessi. Ha preso anche una sostanziosa bonus uscita milionaria e anche qui niente di male per carità, però la a questo punto bisogna dirlo dalla famiglia Ligresti con cui ci sono rapporti trentennali e quarantennali con la, la compagna eh, del Ligresti, diciamo, padre di Giulia e questo è questa è la verità, questa è la realtà che c'è stato un interessamento diretto, non può dire un intervento per motivi umanitari, benissimo. Benissimo un intervento per motivi umanitari, a questo punto facciamoli per tutti però. Ma io mi ter... auguro che che che rispondano in Parlamento di questa cosa. Ma non risponderà che... nulla, non succederà nulla, vedrai, non succederà. Succederà qualcosa Bernocchi? Assolutamente no, perché Cruciani, questo è uno dei 1000 episodi che riconferma che aspetto non è un paese normale, sì, e la casta politica italiana, però non è che per questo il funzionario del ministero è totalmente intoccabile però. e intoccata in essenza che qui ed è assolutamente così trasversalmente, perché da 20 anni centro-sinistra e centro-destra fanno finta di litigare sul volo di perlosconi ma poi gestiscono il potere con lo stesso mm. stile sì. ed è anche questo che esaspera ma non è un buon motivo e per attaccare le camionette della polizia oh eh. mannaggia eppure eh. e c'è si c'è si dei ragazzi intelligenti Sì, ok io credo, io quando no, vedo qualcuno mi però però scusi mi innamorate di questo light motif Perché ci mi innamoro di questa perché non quando vedo parte. quando vedo qualcuno che è sopra una camionetta con il ma casco certo. e con un'asta in mano divento ti pazzo, ti pazzo ti io lei ti dovrebbe ti dire lei dovrebbe dire a questo qua se tu sei un coglione se fai così Perché no glielo dici? Ma aspetta, di a lei, siamo passati a lei o al tu? No, al tu, Riciciamo, passiamo al tu, diciamo al tu, dai, tu. facciamo al tu. Cruciani, tu Dimmi. non ti turbi per niente, quindi ci vogliamoci se tu ti turbi per No, mi tu turbo, mi camionetta. turbo, mi turbo, come? Ma ma sono sciocchezze, di fronte beh, alle cose che stavi raccontando te, che sarebbero niente se a loro volta questi gestissero il paese. Ma ti rendi conto in che Fogna hanno buttato questa Italia negli ultimi cinque anni e insistono? E di che stanno parlando? Di come risolvere la crisi? Va beh, d'accordo. Abbiamo detto che la cancellieri ha fatto medica. male, però che c'entra? No, ma la c'è stata la cancellieri, perché io sto pensando a cose più gravi. Questi partoriscono una finanziaria che procede diretto sullo stesso binario Vabbè, di giustizio. Allora, fammi... E però stanno discutendo di Renzi o Cuperlo e dall'altra parte Scrutinio Palese e Scrutinio Palese. Capisci la follia? Vabbè, Senti dimmi la cosa, rispondimi deridi, a qualche Beridi questa roba, lascia stare la camionetta violata. No, ma piedi. a me interessa. Il ragazzo disoccupato. Ma che me ne frega che sei disoccupato quel frega. ragazzo a me. Eh, la Delmas sarà molto più incazzato di te che ci E pazienza, Perché, sei incazzato non ho mai disoccupato. A no. proposito, da quanto tempo non lavori tu? Io da poco perché io in realtà lavoro attivissimamente per i Cobas in maniera Ma no, i Cobas, fidati quant'è che non lavori veramente perché e, e, e, fai il sindacato. No, aspetta, aspetta, questo è molto importante, i Cobas eh. non sono fatti di sindacalisti sono fatti di volontari. Ma tu che nessuno fai nella vita? Scusa, retribuiti. Piero, che fai? L'insegnante. Insegna... Io ho fatto l'insegnante per 34 anni. Eh. Dopodiché ho deciso, perdendoci tra l'altro dei soldi perché la pensione ci eh. arrivavo fino a 40 anni la prendevo di più, adesso sono inde eh. 300 euro di pensione di al tempo pieno che non retribuito, ma nessuno di noi è retribuito, di fare l'unico sindacato al mondo Vabbè. non fatto da sindacalisti. Non voglio medaglie per questo, e eh, però eh, ammetterai che c'è una Ma ah, poi scusa, eh, tu che c'entri coi che c'entri con la casa se ti occupi di scuola, poi tu spesso. No, aspetta, calma. Noi abbiamo un settore ovviamente che difende i lavoratori, diciamo sul posto di lavoro. Eh. Ma ovviamente interveniamo anche sulle altre cose. Intanto i nostri lavoratori hanno il problema della casa come gli altri. Poi c'è un'altra questione che state sottovalutando un po' perché in realtà c'è e la manifestazione Riguardava anche la faccenda delle grandi opere, perché sì, è questa che Ah, tu sei d'accordo col fatto la... che si può usare un po' di violenza contro i cantieri della TAB? Ma guarda, è eh, Il sabotaggio? La, la scelta la scelta l'hanno fatta loro ed è il boicottaggio verso le cose. Io la vedo pure lì da questo punto di vista. No, tra il sabotaggio è legittimo? Eh, loro hanno eh, Io non ho deciso niente in materia. No, loro ma tu che ne pensi quello ti? che chiamano boicottaggio? Esatto. Io ne prendo atto e prendo atto che tra la distruzione di Monteravalle per far arrivare un eh. treno 10 minuti prima e un metodo che cerca di impedire questo non facendo male alle persone perché nessuno si è fatto male, lo capisco. Vabbè, lo senza giri di parole, per noi chiusura diretta sì, è legittimo, è, legi è legittimo sì. bruciare un cantiere, diciamo la verità, è distruggere mm -hmm. un cantiere non la mettere così perché sai benissimo che messa così è sbagliata. È legittimo no, è sbag... violentare Distru... una valle contro il parere Ma questo di... è un altro discorso. No, è è un... discorso. No, non questo non... è un altro no, discorso. No, ma questo è un altro discorso. No, scusa, mi piero, ma question... perché non mi rispondi cioè, alla domanda? È legittimo questione... distruggere ma un no, cantiere? Sì. Lui... No, ma tu mi devi eh, rispondere. Vabbè. È legittimo violentare una valle? Ma, ma quello lo dici tu che stanno violentando no, una valle o è un'opinione? Invece distruzione di la luna, tu la sai la parabbolina della luna. Come no? La conosco bene. Perché sei sempre a guardare sto dito. Io ti chiedo una cosa, tu sei da Non ti ricordo con la distruzione Tutto, di un cantiere eh, o no? Ma eh, non è difficile. Dico, prima, prima mi dici, ma hanno deciso loro. <ride> non l'ho deciso. Come hanno io. deciso noi, loro? Chi noi, ha deciso? Noi rispettiamo i valligiani hanno deciso che il boicottaggio è una cosa che Ma non è vero, non cose... hanno deciso i valligiani, ma non è vero, non è vero. Ma, ma comunque è... io voglio sapere da Piero Bernocchi che il boicottaggio che intendi impedisce... Ma io voglio sapere da Piero Bernocchi se è d'accordo col Bernocchi fatto che, si, che si può utilizzare la violenza contro un cantiere e tutti i mezzi che non danneggiano le persone e che impediscono di orientare una valle, io li comprendo. E dunque tu Punto. capisci se è legittimo no, usare la violenza con un mi... cantiere. No, adesso Crujani mi devi rispondere tu alla mia ma domanda. Ma perché io devo rispondere? Scusate, che cosa che, pazzesca. Che domande è che io è e Michetti. E certo, qua. è certo la che domande è le domande le faccio io, eh, mai che le fai in tu. In tribunale tu fai il giudice. Senti, ma Letta è un <ride> criminale secondo te? Letta è un, Senti un criminale? Po'. Senti. No, rispondimi, eh, rispondi a questo. Dai, nome. dai, dai. Letta è uno che sta distruggendo, ma non solo Letta, eh, sia il PD che il PDL che sono come la Coca-Cola e la Pepsi Cola in questo partito dell'ostilità stanno mettendo in mutande veramente milioni di persone stanno mettendo in ginocchio il paese. Vabbè. Quindi diciamo, fanno un crimine economico e sociale enorme. Un crimine economico parte. e sociale. Eppure che cruciale ti posso andare da modestissimo e serenissimo consigliere. Dedicati alle cose grosse, lascia stare i dettagli. No, i dettagli, e sono, sono, fondamentali. I dettagli no, sono fondamentali. I eh dettagli sono fondamentali. Eh no, ma li devi misurare e eh, appunto, dito e luna. Eh, I dettagli sono te, fondamentali, uguale. E partire dalla luna e poi tanto. Eh, ho capito, ma dipende qual è e la luna. Se guardi, solo il dito fai la fine che poi te ritrovi schiarbi che Vabbè, allora che cazzo c'entra, dai, sudi. Eh, entra perché vedi uno così furbo come no, te. Oddio, oh, mio, è ancora questo. Guarda. Sei eh, guarda troppi dettagli per vedere il cielo. Ma guarda, sostanza, tu guarda metti... la luna. Allora in questo caso guarda guarda la luna per davvero. Se se guardi la luna hai un'altra visione anche beh, qui. Eh e avrei voluto vederla la luna, se tu fossi andato avanti alle 4:00. Ecco appunto, può darsi, ma, se sei fatto, sei inciampato su su. Vabbè, dettagli. ma adesso vedi, stiamo parlando di un'altra cosa, cosa no, c'entra no, questa no, cosa no, qui? Scusa. E eh, c'entra tutto. No, tutto ma tutto non c'entra, non c'entra. Era, Era non un piccolo consiglio, poi tu ovviamente sai come cazzo di fare. Mica mica sei obbligato a seguirlo. Sono d'accordo, poi senti, ho capito. No, no, ho capito, comunque, no, me... no, Bernocchi, Bernocchi eh. a cui voglio voglio bene. Ma da... tu non vuoi bene a Berno, perché devi dire che vuoi bene a Bernocchi? Ma sì, gli è cresciuto un caso. E quando ero ad Iceberg, avevo bisogno di fare un po' di cagliare, lo invitavo sempre, faceva delle risate straordinarie e quindi gli voglio bene veramente. Dopodiché, siccome lui è homme nomme, Bernocchi, quelli che i suoi amici e compagni quando vanno in piazza. Secondo il clima è veramente surriscaldato, surriscaldato. No, devi avere il coraggio di dire perché io deve so che lo, e pensa, lo no, pensa, che la violenza ragazzi, in qualche ragazzi, caso, la, la violenza di piazza. di piazza in qualche caso è giustificata. Ragazzi, dillo, ragazzi, Piero, dillo. Lei pensa che sta sentivi um, Cruchiani, pensa che Bosche quando gli feci una domanda del genere, ma lei pensa che gli Stati Uniti debbano usare la violenza. No, ma gli Stati Uniti non hanno mai usato la violenza. Gli Stati Uniti usano la forza. Eh, eh, e allora? E allora rispondi. Se lo distrugge paesi interi e la chiama forza. Vabbè. Tu stai a guardare la camionetta e la Già no, Non sto guardando, adesso non, parlo, dico, non parlo più della credo, camionetta, ti sto dicendo allora, la violenza credo, di piazza in alcuni riuscani, casi è necessaria? Mm, io credo che l'uso della forza sia sempre eh, a rischio per chi la usa. Mm. Credo però che ci siano circostanze in cui sei con le spalle al muro mm. e quindi considero quello che viene fatto in proporzione a quello che hai subito. Mm. Naturalmente ci deve essere una proporzione. Mm. Allora se quello è montato coi din sulla camionetta, mentre gli viene impedito di avere quello che lui Pensa a aver diritto. Eh, ho capito, ma non, ah, è, non è che uno vedi, pensa di avere un diritto e lo ottiene, eh. Sì, e eh, eh. eh, ma non è, eh, grazie, però tu devi anche capire perché altrimenti non riesci a capire perché in Tunisia si sono ribellati. Vabbè, ma ho capito, perché... ma E eh, ma no, ma no, perché Non poi, è che se 200 voi... persone scendono in piazza no, non, no, hanno hanno ragione eh, per forza, eh, Piero, no, dai. No, no, no, no, eh. no, non 200 adesso, per favore. Ma quelli che è erano è 200. Poi sono ma... entrati in campo milioni di persone, questo di questo Ma fossero anche anche anche 50.000, non è che hanno ragione per forza quelli che scendono in piazza, questo è il punto. È questo che non hanno ragione per forse infatti mica ti chiedevano ti chiedevano semplicemente di arrivare in corteo davanti al punto dove si svolgevano delle trattative. Ma non, e non si può allora andare dove si svolgono le trattative, dove non le trattative. Lo si fa, lo si fa in tutti oh, i punti Dio. del mondo. Comunque la, la lo Stato ha il diritto di decidere dove uno entra, dove uno non entra, dove uno può lo entrare e dove lo uno non può stato entrare. Uno Stato normale che ha veramente il consenso dei cittadini si comporta in un modo, uno Stato come questo che non ha nessun consenso Vabbè, questo, e lui sì. Fa l'uso della forza nella maniera più sicura. Veramente c'è il massimo del consenso, perché c'è il governo delle larghe intese, per cui il consenso c'è, è proprio il massimo del consenso in questo sì, momento, per davvero. E ti sembra che c'è il massimo del consenso? Vabbè, di... ma il consenso... Ma Ma come se la metà di quelli che c'hanno il consenso dicono che è un governo di merda e portatari <ride> è vero. Questa è vero, questa è vero. Questa è vero, questo è e vero. E allora devi considerare che è un paese allucinante eh. e ringraziare che il tasso di uso della forza è così basso, eh. che è bassissimo lì. Ma e un a... politico se passasse allora, di là, queste paese. persone cosa farebbero secondo te? Non ho capito. Se un politico eh. passasse di lì, queste persone cosa farebbero, quelli che scendono in piazza, l'ammazzerebbero? Ma ci erano politici lì intorno, hanno girato, ci vede dei politici. Succede niente però fino adesso nessun politico lo sai che succede quando succedono queste cose e ci mandano le note e scrivono no? sai gli sms eh. ti dico invece di stare a perdere tempo con le camionette pigliate i deputati e corcateli ma chi lo dice eh. questo? chi lo dice? sedini che vagirano e eh, non ti capi da mai di girare in questi Ma vabbè, quelli sono dei sono dei coglioni quelli che dicono così, sì, eh. Ma capisci che vorrebbero il sangue, ci te. Poi loro non muovono un dito. Vorrebbero che noi andare non abbiamo toccato mai un parlamentare, un deputato. Un va bene Piero, ti devo salutare, grazie. Anche io, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Io David Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Basta, ma che stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare? La Zanzara. Oh, noi, noi, prendo me la mano. Il fondatore della Mivar, proprietario della Mivar, grande azienda di produzione di televisori che sta per chiudere, Carlo Vicchi non nasconde le sue simpatie fasciste insomma qualche torta torta. Ad esempio, piacciono poco perché vogliono che cosa lega dall'antico al moderno e eh, non sono stati graditi da nessuna parte. Questo essere una setta, visto la pillola nominata, insomma. Questo è quello che pensa degli ebrei. Sentiamo sulle leggi daziali che sono all'acqua di rosa. parlare di leg di leggi razziali col fascismo erano cose così alla buona. All'acqua di rose, dice lei. All'acqua di rose. All'acqua di rose. Capisce? Vabbè, cioè rose. cioè non credo non mai non lo messa punto di un ebreo deportato eh, non si parlava neanche di ebrei. Germania evidentemente un'altra cosa. Le camere a gas, ma non servivano per i prigionieri, solo per disinfettare che che la gash, elle peut tous aider para per, per asfixiare i prigionieri. Beh, certo, perché cosa si no? Ma cosa ha fatto il carabiniere Gash era lì per la disinfezione dei carcerati di 30 anni prima. Siamo qui, la Zanzara 80024 0024 e con noi anche Giorgio Grasso Grandissimo, Giorgio, come stai? Bene, tu come stai Giuseppe? Saluta Parenzo Uccidilo, no, distruggilo David, Distruggilo I gami, i gami, No, no, sono da gra... poco più Giorgio, Giorgio, non è Solo che bisogna fare un passo in più rispetto alla cancelliera Bisogna chiedere le dimissioni della cancelliera Ma l'abbiamo chiesta da un'ora e mezza che lo diciamo, Giorgio Non solo, su. qualcuno dovrà anche preoccuparsi di denunciarla alla cancelliera Perché? Perché ha commesso un reato gravissimo Qual è il reato, Giorgio? Giorgio. Gravissimo, gravissimo, lo stesso di Berlusconi, quindi concussione. Lo stesso reato di Berlusconi. Ma tu sostieni che non c'è, tu un... so... aspetta, Giorgio, tu sostieni che non c'è il reato de Berlusconi? No, però è stato condannato Berlusconi. E allora? Berlusconi è stato condannato, ma condannata anche la Cancelleria oppure Berlusconi va sotto, va sotto anche la Cancelleria. Non c'è dubbio su questo. Ma spiegami, scusa, qual è il reato della Cancelleria? Spiegami bene. Il reato della Cancelleria è quello da riesci intervenuto su un pubblico ufficiale, in toto sarà il direttore di carcere, sarà per accennierare una pratica rispetto a una detenuta in una situazione nella quale i detenuti stanno vivendo drammaticamente la loro situazione carceraria. Eh. Sì, un paese ci vede l'ortodice si anche dalle carceri, sì. la situazione carceraria è vergognosa nel nostro Vabbè, paese. Vabbè, questa lo sappiamo. È vergognosa, il mondo politico non si occupa del mondo carcerario, nonostante l'invito del presidente della Repubblica del presidente Napolitano e il ministro eh, cancelliere invece di preoccuparsi dei detenuti si preoccupa solo di un, di una detenuta la quale coincidenza aveva come dipendente il figlio della cancelleria. Ma questa è la coincidenza. No, ma cioè, non, non è una coincidenza. È, gravi è gravissima questa cosa. Non è una coincidenza, non, cioè, è... non è. Cioè dovrebbe dimettersi, se non si dimette bisogna chiedere le dimissioni e comunque va denunciata. No, denunciata, è denunciata no, eh Giorgio, tu no, che sei un garantista di Berlusconi. No, no, son garantista, ma com'è se un reato gravissimo. Gravissimo in un momento in cui i detenuti stanno soffrendo, perché sono in una situazione disumana. Ma beh, allora lei si preoccupa soltanto di una detenuta che dice è, che è, dicono che dicono che agevola e sicuramente agevola la pratica che porta alla sua liberazione. Quello non lo sappiamo se l'ha agevolata, certo eh, non è casuale, eh, non è casuale eh, che sia se, se, insomma, coincidenza. Siamo Ma guarda coincidenza. che non è importante il fatto che sia stata scarcerata in realtà. Basterebbero le telefonate, no, basterebbero sono le Sono contento, sono contento che è stata carcerata, però fai faccio un ragionamento un indurto di 3 anni che è quello che chiede il presidente. Hai detenuti che non possono permettersi grandi avvocati. Andrebbe comunque concepito. Sì, ma abbassa sta radio se, che sento la radio là sua, abbassa. Come 3 anni ha lo diritto e i benefici. Ma perché c'è un carcere se devono ancora se devono scontare soltanto 3 anni? Perché non hanno gli avvocati? Ora qui oggi dimostriamo che invece chi è potente, chi è ricco, chi ha l'amico ministro riesce a, a agevolare la propria condizione, cosa che gli altri carcerati non riescono a fare. Parenzo? Quindi è grandissimo quello che è successo. Parenzo? No, io purtroppo, purtroppo mi tocca dar ragione dar ragione a Grasso che non è né il presidente del Senato nel grande teatro televisivo va è il nostro no, amico Giorgio molto, molto meglio molto meglio la verità me. <ride> e mi tocca mi tocca da ragione non a Piero Grasso appunto Aldo Grasso ma a Giorgio grasso sta sostenendo una cosa che me ne è paradossale, ma è re è reale. Cioè, sì, poi scusate, abbiamo fatto dimettere il ministro idem perché ehm, ha fatto un mezzo allora, trucchetto cioè, cioè, il reato della il reato comunque l'atteggiamento Ma non era un reato nemmeno, di... era una sanzione comunque, amministrativa. Ma è, ecco, è peggio di quello della cancellieri. Cioè, in Inghilterra è in un paese normale, civile, è già dimessa dopo un minuto la cancellieri ecco l'unica roba che mi dà fastidio di tutta questa canea anche della tua Cruciani il livore con, la, con il quale ti scateni contro la cancellieri ma non è nessun livore, perché di devi oggi? dire livore? No, ma quale no, è livore? ho dato il complesso rispetto all'assoluzione che avevi già dato della telefonata no, del, della ripeto io non ho dato nessuna assoluzione ecco, ho più volte sostenuto il ho più volte sostenuto, sostenuto. sostenuto. Oggi... ho più volte sostenuto che la telefonata no, no, fatta no. da Berlusconi hai fatto il furbet Senti, abbia pazienza, io me lo ricordo benissimo no, quello che ha detto. Come la cancellieri è meno bella di Berlusconi è meno Ma è non c'entra niente. divertente e meno, e allora è più attaccabile, capito? Per questo che non tu Non c'entra non c'entra nulla. guardando Non c'entra nulla, io ho detto a parte che un... ho detto che Berlusconi è Berlusconi e la cancelliera è la cancellieri, in questo non ci piove. Eh, nel cioè, senso che la figura Io Mi non ho piacere. difeso su quella roba lì. Sì, sì, sì. sì non l'ho difeso. Non l'ho difesa su quella Quando roba lì. Ma io sostenevo Vabbè. questa cosa della concussione. Io che no. Insisti, ma il problema non è la concussione. Deve donare la concussione però il prima è la telefonata, il prima che Beh, si interessi del caso, punto. Una condizione che si manifesta. Ma lascia perdere la concussione, ho detto che la telefonata di Berusconi era sbagliata, com'è sbagliata quella della cancellieria, lascia ma perdere. Ma la... la conseguenza. Oddio, ma lascia perdere l'aspetto se tu sei fissato con li con i rati, sei malato di ma queste non cose non qui. Non io, è un aspetto della vicenda. Vabbè, fammi sentire se Joseph. Che si conosce che un ministro telefona del fard delle pressioni. La magistratura dovrà Non è detto, non è zero. non è mica detto che sia ma non è non è mica detto che sia concussione che ci e Tu ormai ho bruvilato da questi schifosi fascisti che fai intervenire. Ma che c'entra di fascisti e adesso? Mica, no, raga, che ho riseditto ah, quelle va. cose era capricciale di quel povero vecchio che che che è stato quel nome. Quello è un novantenne fascista, mezzo nazista oile, eccetera, è pazzo. Vabbè, ma vomitevo. Raga, sono oh. hai sentito Vicky? Sì, sì, ho sentito, ho sentito. Che dici? Comunque, adesso pranto, fanno incontro Scarbi, porgono i tuoi saluti. Se... No, mandalo Siamo a fare ripetendo. in culo. Mandalo, va, mandalo eh. a fare in culo. Grazie, Joseph no, da Roma. Perché? No, mandalo a fare in culo, te lo dico da parte mia, ma vai a fare in culo, Joseph da Roma. Pronto, pronto. Sì, dimmi. Bu Buonasera, signor Duchani eh, Parenzo. Mi dispiace, io non c'ho la voce per la, il raffreddore. Volevo parlare in merito al signor Agnieri. Rai Nieri, sì, Rai Nieri della Legge. Ah, sì. Fabio Ranieri. Se quello si può chiamare un un signore. Perché? L'unica cosa che ho c'è da dire sì. è semplicemente che un, è un un po' sardo ed un, un, un vigliacco. Ha ah, un codardo e un vigliacco. Gliel'ha già detto è Parenzo. Perché lui dovrebbe, lui dovrebbe avere il coraggio, se foss' un uomo, dovrebbe avere il coraggio Sì. E accettare sta vezzagliata meno. Sì, no, ma io sono d'accordo con lei, Giò, se uno deve accettare di aver fatto una, un errore, di tobe, ho fatto uno scherzo perché sono così un giocherellone, sono un Eh bassa come lei dice giustamente, perché io immagino, che immagino che il signore in pensione non sa neanche come si usa Google. Perché basta scrivere "tenghe immagine", l'immagine sta lì. Sì, lo so, ma io l'ho già e lui, detto, eh, gliel'ho detto. Ecco, bello, bisogna far capire a queste persone, sono un toglie veramente Uno che ha fatto solo la vita, ha studiato, ha fatto solo il diploma di terza media. Vabbè, terza non media. so, se non credo che abbia fatto io la terza no, io media. Io non voglio scandalizzare chi... C'è so gente che non è andata anche a scuola, però si è intelligentissima. Quel signore è là, bisogna farla capire. Che a volte io potrei anche non essere d'accordo con il ministro e la ministra. Sì. Però non giustifica... Non ci significa La testa la testa da cima. Va bene? Esatto. Va bene? Va bene. Grazie. Pasquale provincia di Salerno. Pasquale provincia di Salerno. Buonasera, buonasera, Dica. buonasera, buonasera. Allora, le buonasera 30, a tutti. Allora, alle 20:30 dopo adesso faccio un annuncio, magari poi non lo troviamo col telefono. 20:30, e 20:30, e 20:31, e 20:32 e circa. Rocco Siffredi qui ai microfoni della Zanzara. Vuoi rimanere Grasso con Siffredi pure? Vuoi fare qualche domanda, signor sì, Io rimango, rimango un attimo. Sto soltanto in una zona dove si sente poco il telefono. Ma che c'è Vittorio sì, con te? C'è Vittorio eh, con te? Eh, mi ha raggiunto adesso e eh, siamo siamo seduti, stiamo vedendo il King Kong greco. È eh. suggestivo, meraviglioso, illuminato in maniera splendida. Passami un secondo. No, adesso è un po' lontano da me. Se vuoi io posso passare fra qualche minuto, forse. Eh, è vicino di un attimo, Pasquale, provincia di Salerno. Buonasera Crucciani, buonasera Parenzo. Uh, allora, io ho chiamato perché mi piacete molto, però certe volte mi fate veramente gira di coglioni. Perché? Per esempio, la settimana scorsa eh, Iongi Lavarini aveva eh, detto un mare di cazzate, l'una delle quali ha detto che il fascismo ha fatto tante cose buone. Tu, che hai chiesto cosa ha fatto di bene, quello è un rincoglionito vecchio, non ha capito bene la domanda, non ha detto niente. Ha chiamato Marcellino da Verona e ha detto io non sono tanto Vabbè, gusto, però so che Mussolini ha fatto le pensioni, una cosa buona che ha fatto. Le ma quali tu pensioni? Ma quando mai, Pasquale, insomma, le pensioni. Se non puoi rispondere, eh beh, allora, e eh beh, allora, tu hai chiesto se ha fatto una cosa buona, io ti ho detto ha fatto una cosa buona e questo, cioè, non, non continuare a coglionare le persone in questo modo. Un'altra cosa sulla Tav che volevo dire, cioè secondo me c'è proprio un livello di di comprensione dell'italiano prossimo allo zero, soprattutto tra le persone che seguono la Zanzara. Cioè tu quando arrivi proprio al quid della questione, eh, eh che cosa fare contro se eh, è giusto o ti dà risati contro le cose, quello dice sì perché mi devo difendere contro i poliziotti che attaccano, ma i poliziotti non attaccano se tu non fai niente, se tu sei là a manifestare nei tuoi mm. diritti, fermo le cartelle e le cose, quello non è che ci sono. Ho capito Pasquale, no. eh, grazie. Fabio Ranieri tra l'altro ci scopre che eh, il post sulla Chiang e sul profilo Facebook è stato inviato eh, nei pressi di Medesano, nei pressi di Medesano, mm. Che è tra l'altro il posto, eh, c'era eh, la foto della Chiang con eh, la faccia da scimmia, seduta sui banchi del governo, con scritto indovina chi è, e eh, è stato inviato da Medesano. Medesano è esattamente il paese in cui vive Chiang in cui vive. Bella beh, vabbè, sarà stato un collaboratore. Eh beh, ho capito, ma eh sai, quando uno scrive inviato da Medesano, il post su Facebook e poi si scopre che è lo stesso paese in cui vive la persona che dice di non averlo mandato perché dice che l'ha mandato un suo collaboratore, ma lei l'ha mandato un suo collaboratore e direttamente il suo collaboratore era a fianco a lui o era vicino a lui. Eh sono tutte cose importanti, i dettagli sono fondamentali. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Cu cu, scusate se vi ho disturbati. La zanzara. Le zanzare di casa mia Si nutrono di me Quando il giorno scivola via Si svegliano per me Quando tutto sembra poesia David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Le zanzare di casa mia Mi adorano per... David? Sono pazze del dimmi, mio sol Dimmi caro, dimmi Ti dispiacerebbe andare a fare in culo eh, sì. Però sempre dopo i cani Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino Lei non si intrometta perché di fascisti in questa trasmissione ne abbiamo già sentiti fin troppi eh, sì. Ancora, ma non c'è noi, che si è proprio rincoglionito forte lei eh. Eh, Non c'è noi lei, diciamo, che non è che è proprio una storia gratificante quella di suo marito Siamo qui, la Zazzara, 80024, 80024, beh caro David e eh, fra qualche Quale giorno No, non è nessun fascista, di... figuriamoci, non c'è nessun fascista. Fra qualche giorno, fra è qua è diventata Radio Barilla questa No, non conti. è Radio Barilla, fra qualche giorno, fra qualche giorno in una veste moderata. Io sono queste le cose che in una veste non da di conduttore di un programma perché vuole risolvere i problemi di coppia, hanno pensato a Rocco Siffredi. Ma Rocco Siffredi è la persona che io vorrei i problemi di coppia, secondo me, l'ha sempre creati, altro che ha sempre creato un sacco di problemi oppure li ha risolti nel senso che ha fatto godere insieme un sacco di coppie. Però spesso, secondo me, li ha creati. Ciao Rocco, come stai? <ride> Questo è bello. <ride> Però è vero, scusa, ma, è vero. secondo ma me No, guarda, innanzitutto risolto tanti problemi a tante persone, tu devi sapere che io sono un amico di intimità e credo anche tu. <ride> ah, assolutamente. Ma sì, ho visto un sacco di film eh, Rocco eh, anche in coppia li ho visti i film eh, dove tu Bravo. sei protagonista. E poi ho tanti amici in coppia che mi adorano perché mi dicono Rocco, ma tu motivi lui, motivi me, cioè è come se lo faccio io, quindi va bene, lo posso. Però fare. è anche vero Rocco che fra poco sarà in onda su Cielo, ricordiamolo, dal 5 novembre alle 23, voglio proprio vederlo all'opera in questi panni, come dire, di mediatore <ride> che è un po' strano, diciamo la verità. Bon sì il consigliere, il consigliere, omurale, comunale. <ride> comunale, comunale. Con Ci pensa Rocco, perché Rocco Sifreddi ormai è talmente scocciato di quello che ha fatto la vita sua che deve provare tutto. Adesso eh, prova pure a fare il conduttore di un programma che si chiama Ci pensa Rocco. Però io ah. sostenevo ieri in redazione, eh, caro Rocco, che in realtà le volte in cui ti sei cimentato con delle cose non dico moderate, ma che non sono nel personaggio Rocco Sifreddi che sappiamo, eccetera. Insomma, no, alla fine l'ha lasciato a desiderare, vero? Ma no, l'ha no, lasciato a desiderare no, però insomma, no, no cioè, una alla fine, per carità, tu sei un numero 1 in tante cose, puoi fare quello che te pare. Però per ma magari poi questa cosa è qui invece è eccezionale, eh, cioè, non lo so. Ah, oh, bravo, bravo, eh, guarda che bisogna pensare positivi. No, Tanto io quando l'ho fatto ci ho creduto e mi sono molto divertito. Adesso sì si divertono pure gli altri o Senti, ma è vero che tu hai dato eh, però più p... <ride> oltre ad avere eh, come dire essere stato compagno di di molte coppie e eh, eh, però qualche problema le hai creato nella vita tua a qualche coppia. Sono sicuro che le hai creato, diciamo la verità. Quante allora, coppie hai fatto? Dico, oh, ti dico la verità, ecco. Eh, eh, tutta la verità, la verità, lo sai. Allora, la pure tu sai io ti dico sempre e solo la verità. Fatto il mio lavoro, il mio lavoro nasce. Lo dici verità, pure a Lucarelli, alla eh? lo dici pure a Lucarelli la verità, ma lasciamo perdere. Per la verità, bravo, bravo. Eh. Allora a me mi hanno scritto coppie da tutto il mondo, io riparlo prima durante la mia carriera, eh. proprio per incontrarmi e far sesso con me, ok? Sì. Io ho detto a loro "Non posso farlo perché sennò voglio dire ci vorrebbero 10 rock che vanno in giro con me eh. e poi puoi fare puoi fare un film con eh. me alla alla tipo oppure". E credimi, loro poi sono state persone tipo un'americana ultimamente qualche sì. anno fa, eh? eh. Abbiamo fatto un film a Parigi, An American Fence Sì, Rocco in Paris sì. e hanno avuto un doppio incontro con me. Loro hanno avuto un figlio perché hanno praticamente scopato un mese intero perché lui lì era, io si c'ero a raccontare tutto quello che ha fatto con me. Cioè, questo non è Cioè tu hai fatto è... hai fatto fare pure figli. Sì, perché la motivazione, l'eccitazione in questo caso specifico, ci pensa Rocco per ritornare ancora. Sì. Io mi limito ad andare da prete e solo sì. questo voglio dire Mamma. perché e ha per una chiesa come se eh. fosse un prete. Mi dicono tutto eh. ed è vero, e questo mi ha lasciato anche a me molto sorpreso, eh. eh. E praticamente è praticamente è una cosa incredibile, mi dicono tutto e come c'è Ma qual è ma il problema principale? Sempre lo stesso, però. Dicono no, mi dico ma di tutti per tutti i tipi, però alla base i problemi, voglio dire, principali sono quelli che riguardano tutti, no? Il, il fattore sesso, maschio no. che Sì, il fattore maschio che diventa un po' una routine vedi che poca attenzione alla moglie, pochi preliminari. Cioè, pochi per esempio, popolo. Parenzo adesso che ha appena avuto un figlio, dagli qualche consiglio, che è importante questa cosa. Qua. Parenzo. Eh, appena... Ecco, allora c'è anche quel problema, quando Parenzo, ascolta, se... David? Parenzo, quando sono cento noi, appena ha avuto il figlio, quindi vede la moglie in maniera diversa, oppure la moglie si attacca sì. troppo al bambino esatto. e lascia perdere l'altro bambino. Eh, i maschi, cioè Parenzo che deve fare adesso, che ha la... avuto un figlio da 15 Ma giorni. Eh, deve fare niente. A questo momento sta... deve cullare il bambino, deve fare attenzione al bambino e fare volte coccolo alla moglie perché ne ha bisogno sicuramente e eh, no, no io vi ringrazio ma non ho diciamo Tu hai bisogno hai bisogno di consigli no, no, bisogno, no, bisogno, no, bisogno, bisogno, ha bisogno ha bisogno ha bisogno No <ride> dico grazie di questo che come al solito Crujani me però non ho bisogno io grazie ma No ma hai uno... bisogno invece sempre visto no. al Marocco si frede un grande conoscitore anche dell'animo umano perché alla fine umano. con però tutte per le persone che ha incontrato oh, oh, non io questo lo dico su zero non lo dico Pepillaro per, il Piliaro, per il culo lui lo sa cioè io credo che avendo conosciuto lascia perdere girare il film di film, però ha conosciuto un sacco di persone e sa che il sesso è e quello che significa il sesso, è una parte fondamentale. Allora, voglio magari dare un consiglio a quelli che hanno avuto bambini da poco come il signor Parenzo, per esempio, diamogli un consiglio aperto, rilassato, caro caro David, senza essere tesi e nervosi. Che no, consiglio dite? Mi sembra una grande stralciata, ma per carità. No, ma no. dai. <ride> Mamma, quando si mettono in campo le cose private degli altri va bene per Parenzo, delle no, sue non va bene. Non no. c'è alcuna rilevanza, puf, se hanno una rilevanza. Ma a me è un gioco, uno scherzo, su pum, è un gioco. Hai invece, invece cioè guarda, credimi, ci sono tant Abbiamo trovato delle coppie che hanno avuto problemi perché i figli piccoli ti portano un po' a, ad essere poi molto più attento all'approccio sessuale col amoli, quindi c'è sempre paura che vedano o qualcosa del genere, però poi ti porta piano piano eh. a diventare tu vittima e quindi comincia a dire no ma ho il sempre i bambini intorno e quindi non faccio più nulla questo non è un buon metodo Ma secondo te due persone che sono che sono in politica insieme, no? Che hanno che che stanno in Parlamento, vanno che, che consigli l'arresti, per esempio. Due, due persone che sono coppia fanno coppia come, e come Nunzia, come ah. No, eh, la, la, de Giro... la, Tirolamo, de la De Girolmo De Giova e Boccia. Eh, ma in questo momento avranno bisogno, secondo me, loro hanno veramente bisogno di molta molta sintonia perché non è che è un buon momento. Ci hanno bisogno di Rocco, secondo te? Eh, secondo me sì, però ma la, secondo me la De Girolmo però è abbastanza presente, eh, la vedo bella tosta, quindi non credo che abbia bisogno di venga. La vedi attenta a queste cose? Molto attenta. Lei la vedo molto attenta. Sì, eh. sì, però però secondo me in questo periodo, insomma, hanno molto da pensare, quindi secondo me un pelino di relax ci vorrebbe ogni tanto, anche eh? eh. spesso fa sempre bene, lo sai che la crisi è terribile per la motivazione sessuale, purtroppo tanti si buttano giù, abbiamo trovato coppie che per colpa della crisi hanno detto proprio basta. Come Io è non... colpa della crisi di che tipo? Cioè per per il fatto Ah, e abbiamo una coppia ad esempio che avevamo due proprio due settimane fa a Parma eh. e lui praticamente 2 anni fa ha perso il lavoro, quindi zero non faceva più sesso, adesso l'ha recuperato il lavoro, però Cioè c'è gente che ha rischiato il suicidio perché non riusciva più a fare sesso, che, che, che no, stava No, no, no, no, eh, e però hanno il fatto che perdi il lavoro ti porta poi ad avere una crisi talmente profonda che eh. ti va non ti va più di far nulla, neanche sesso. Questo Vabbè, purtroppo sì. l'abbiamo trovato, l'abbiamo incontrato in Vabbè, serenze. questo questo sicuramente cioè la crisi economica porta ad avere problemi anche di tipo sessuale. Guarda che stiamo parlando per la pria volte in maniera senza dire le solite cose con Rocco Siffredi in maniera quasi seria, parezzo, ti rendi conto o no? Cioè No, no, ma eh. io no, Senti, ma invece facciamo una cosa divertente. Renzi, da quel punto di vista, in un film come lo vedresti? Lo vedresti bene oppure no, signor Renzi? Ma Renzi, ma è un bravo ragazzo, dai, c'ha bella c'ha una bella faccia, potrebbe dire la sua, non mi sembra una persona passiva, c'è no. abbastanza, mi sembra abbastanza attiva. Certo, non è come il presidente, il presidente è impattivo. Ma però... presidente, presidente da quel punto di vista Beh, non c'è niente da fare. No badi, no badi, no badi. Però di silenzi, ma come lo vedi? Assatanato da quel punto di vista oppure uno tranquillo, uno No, no, no medium, medio, medio, molto medio. Medio, no? eh, medio. Ad occhio molto medio. Irrilevante quasi da quel punto di vista. No, irrilevante no, diciamo, dai, un romanticone. Un romanticone, un romanticone. E Brunetta, si ho Brunetta Brunetto, io lo vedo che è attivo. Brunetto mi piacerebbe riprenderlo. Guarda Brunetto ogni volta che lo vedo in action in giro è sempre incazzato e colui mi piacerebbe poi lui, siccome noi utilizziamo sempre modelli alte. Sì. Lui sarebbe divertente perché non si deve chinare, diventa una figata di Brunetto. <ride> cioè ah, sarebbe perfetto per lui sarebbe il number 1. Lui <ride> mi piacerebbe molto. <ride> Però c'è pure una tra tutti una tradizione di persone basse, dico solo basse nei film porno, sbaglio ma sì, ma poche roba, però voglio dire, per poche roba nel senso ogni tanto abbiamo i nani, ma servano più che altro, purtroppo non hanno una gran carriera perché vogliono vedere belle persone, però per eh. onestà eh. eh mi piace perché a parte io vedo sempre le foto, ogni volta che lo vedo in video mi viene da ridere, perché dico cazzo questo è sempre incazzato, non è complessato, io sono sicuro eh. che lui è uno che non si tira indietro in qualsiasi storia. Poi ho visto che eh. anche accompagnato, quindi Sì, pure... è una bella una bella compagna, sì, va bene. Mi bella... piace, mi piace. Eh, secondo po te lo... da quel punto 100%. di vista, da quel punto di vista è è uno che può può può regalare. 100%. Eh, regalare, protagonista no, protagonista Beh. no, però. Perché no? Perché ha no, Adivit... personalità, eh. Ha personalità. Guarda, ricordati, l'autostima è tutta, eh. Sì, quello è vero, quello è vero, è quello, quello è vero. E no. tu ci credi, se ci credi in primis Quello tu... è sicuro, l'autostima in primis. Tu sei protagonista di un film porno lo vedresti bene. Dice sì, sì, Brunetta sì. Beh, Brunetta, siamo detto sì. Brunetta Beh. sì, viene da una grande scuola, quindi. Eh, c'è qual è il presidente, Brunetta, dici eh, tu? Eh sì, e eh, sì. Io credo che il presidente si è sempre attorniato i personaggi giusti. Ma ancora, questo. ma questa storia è della Pascale lesbica, no? L'hai sentita, no? La Bonef che dice quella là che fria con Berlusconi che, che la Pascale è lesbica. Tu ci credi o no? No. Eh, non lo so, non lo so perché non la conosco, non ho mai vista di non l'ho mai vista neanche in fotografia, quindi non so. Ah, la Pascale Sarò... non l'hai mai vista? Eh, Sei l'unico in Italia a no. non aver visto la Pascale. Bravo, applausi no. per applausi oh, per Rocco no. che è fenomenale, no. se ne fotte totalmente di queste cose. No, totalmente. A me la politica non poi di sti periodi, insomma, non è che eh, la politica ha regalato tanto. No, ma comunque è... ti dico capitolo, questa Bonef che una che ha frequentato Berlusconi ha detto che in realtà eh, la, ha avuto una relazione con la Pascale e e aveva la Pascale poi rigata Berlusconi, ma che in realtà la Pascale è lesbica e che ogni tanto ci sono questi giochi, eccetera. E non mi sorprende, purtroppo ce ne sono tanti che hanno mangiato intorno a Berlusconi e purtroppo questa è un po' la storia, eh. eh. Questo questo è vero. Vabbè Rocco, un abbraccio. Grazie, oh, a presto. Oh, ci pensa Rocco, eh, ci pensa, pensa. Rocco, grandissimo. E ci sto a pensare anche dopo, ricorda. Tu sai che tu lo sai che penso io ho incontrato una volta Rocco in treno in aereo, sì, in treno, e una bellissima moglie, una moglie tutto preciso, um, silenzioso, una moglie meravigliosa. Um. Ma io ci penso spesso a mia moglie Beh, per bah. questo. Guarda, il segreto è tutto lì, eh. mai abituarsi eh. alla alla donna che hai sposato, che pensi che perché l'hai sposata, non li serva. Vabbè, pure lui ha fatto l'inferno, però se è dovuto tornare a fare fin porno, altrimenti te, te trombavi pure i i pali. Bah, eh. Bravo, però eh. ricordati io una moglie moderna e i sani principi. Ricordati questo, significa... sani principi che vuol dire, scusa. Sani principi significa una persona sempre a modo e sempre di sani principi. Sani principi vuol dire una persona che è sana che può tipo educare i bambini, figli. Ma e hai avuto vita, tu nella tua vita questo è interessante? È una donna moderna perché capisce sì. quello che significa essere una donna moderna, non voler cambiare un uomo. Gelosie sì. non esistono queste cose qua. Sì, no, no, gelosie non esiste e e una donna moderna ha capito com'è il marito e il marito se lo ami, se lo vuoi vicino a te, devi rispettare questa cosa qui che Ma è fondamentale, fondamentale. Sì, però dimmi una dimmi una cosa per concludere. Hai avuto mai un calo di desiderio sessuale? Questo sarebbe Glamoroso. Secondo me No, ma ma guarda, il calo di desiderio dipende da tante cose, avuto, anche tu? dal tuo, ma sì, ogni tanto ce li ho, ogni tanto ce li ho, però sono i cali di desiderio che vicino a una persona normale magari sono influenti, perché io ho dei ritmi molto alti perché purtroppo o per fortuna facendo tanto sesso, sì. più lo fai e più hai voglia di farlo, un po' come gli sportivi. Però è successo e ti è, è successo fai... qualche volta di avere proprio un calo, cioè un calo di di di desiderio sessuale? Sì, quando è venuto la finanza a rompermi i coglioni per motivi sì, illegittimi perché io ero uh, residente in Ungheria sì. e sono arrivati molto molto cattivi e lì ho avuto un calo perché come si dice quando rientrano così pesantemente effettivamente Cioè la finanza ti ha fatto venire eh. un un calo di desiderio sessuale e non solo. Vabbè, <ride> quello so è un'altra so cosa. cosa, però la finanza eh, so dice so. mi ha fatto eh, un un'indagine, una cosa, adesso non so bene. Sì, che... Ho avuto un periodo però devo dirti la verità. Eh. Mi è venuto quasi più in, a livello privato che sul lavoro. Sul lavoro, grazie al lavoro eh. sono riuscito a dimenticarmi dei problemi che me lo creato. Grazie al lavoro perché io sul set mi è come se mi barrico in un mondo tutto mio e vivo per fortuna ci riesco e vivo ah. continuo a vivere una sessualità al top cioè arrivo sul set e sono contento anche se ho appena avuto una telefonata con un avvocato con un commercialista anche se devo dirti ma... Rocco di una volta e eh, non c'è più eh cioè Eh no se questo lo dici tu bene <ride> devi dire <il> tu <ride> mio centrica e capirai Ric ricordati io funziono sempre con la vecchia patatina e la nuova come vuoi, ma sempre con quella. A me tutto quello che riguarda eh. il, la chimica nel discorso... No, ma quello, quello perché... Sì, cioè non con... hai mai preso una pasticca di viagra in vita tua? No, l'ho provata. Eh, direi, dai, su. No, eh. non, non ti direi stronzata, l'ho provata e quindi ti dico, per me è la realtà... E continui, è continui a la prenderla, la... e continui a prenderla ogni tanto. Esatto del fucile numero 1. Dai, continua a prendere ogni tanto, dimmi la verità, ma non c'è niente di male, ogni tanto mi faccio un, un chali su un Viagra, dai. Sai, eh. io ti allora, sì, io ti invito sul mio set insieme, eh. ma non tu, non tu perché non sarebbe il tuo lavoro. Tu sei assistiti, ma anche fuori eh, dal set, così capisci come funziona il si stress ridine la vita. No, ma Guarda. questo, ma questo ci posso credere, ma non dirmi che non hai mai preso una pasticca in vita tua o comunque che Tu ho, non... appena, de no, ho appena detto che l'hai presa. No, ma... le ho detto che l'hai presa. Ho provato, ma che non la prendo significa l'ho provata per curiosità, è normale. Ho provato, dolori di testa? Perché okay, dolori di testa. Sì. Visione sballata, siccome io mi sono operato alla cornea o per tanto. Sì. Sì torna in effetti reale. Cioè tu non prendi nulla, nulla, 0. Ah, assolutamente 0. Ma sei il numero 1. Ciao, ciao Rocco. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Non me malestemo il mosquitto. Non me malestemo il mosquitto. Eccoci qua, eccoci qua, abbiamo saputo tante cose dal mitico mitologico Rocco Siffredi. Non me malestemo il mosquitto. Davide, scusami, ti ho, ho offeso, ho fatto quella roba là, dai, erano erano scherzo, un gioco, dai, su. Erano scherzo, un gioco, no? Pronto? Io Oh, rispondi, cazzo! Siamo in diretta, eh. Hai visto? Eh, no, ti ho offeso che a uh, si mettere Ma no, ma no. Dai, su. Maria Teresa da Roma, anzi no, chi c'è Pino da Caglia, il signor Pino sì. da Caglia, le prego. No, no, niente signore. Ciao, senti, io certo che passerò da Rocco a hai a padania alla alla padania è un un bel saltino però io stavo chiamando per quello perché volevo sapere chi verrà voi o anche a parenze siete tutti e due molto simpatici mi seguo da tempo se è possibile che radio che l'altra sera tu dicevi io infatti l'ho sentito uno speaker per radio possa dire quello che ha detto l'altra sera cioè Siam, che siamo eh, che siamo che eh, siamo governati o comandati da, da una, una negra, negra sì da una nega quello allora è Sammy Varina di Sammy Varina di Radio Padania sì Vole chiedere, vuole chiedere a Parenzo se se sono perseguibili queste persone per legge. Ma cosa muore, ma non si può per radio? No, no, non vanno perseguiti, non vanno no, perseguiti. Ma se se li tengono mi ah, piace così. Ah, bene, allora, secondo te Giuseppe? No, qualcosa? ma non va bene, ho detto che è una cazzata che ha detto, ma non è che vanno perseguiti no, che... per legge no, perché ma... dicono che siamo governati da una negra, scusami, eh, Però Pino. Però uno che fa per radio, uno che fa per radio c'ha un potere un più di di di parlare con la gente, cioè non si può dire, non Senti cosa ha detto? Co senti cosa ha detto? Credo ieri oggi, senti, eh? Senti. Sì. Questa è il Padania sveglia del Semivarin, salutando anche tutti gli amici nuovi ascoltatori che si sono sintonizzati proprio grazie alla pubblicità della Zanzara. Pronto? Capito? Dice che gli facciamo pubblicità. Dice sì, che gli facciamo però, pubblicità e che gli immigrati sì, però, sì, ci abbatteranno sì. sotto casa di Parenzo. Senti, senti, sì, ci abbatteranno. Chiaramente adesso gli amici di sinistra vogliono cancellare il reato di migrazione clandestina, cancellare la Bossifini, così siamo sicuri che di qua non ne escono più e continueranno a ci abbattare anche sotto casa di Parenzo. Pronto. Dino, sì, nessuna denuncia, nessuna Però La sinistra non c'entra niente la sinistra. No, ma, ma lo so, lo so che bene. non c'entra niente, dai, ci, ci sentiamo domani, visto. ci sentiamo domani 18:30, ciao.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 non è vero niente radio 24 la passione si sente